ma hey. investimeve si lë depositën verore 3x3x3 Përfitoni deri në 3% interes në lek për deposita me a fat 3 vjeqar me pagisa interesi gjdo 3 muaj Ves në sot për depositën verore 3x3x3 në Abibank Abibank investonë optimizëm Gjatë muajt gusht Spitali Amerikanë vjen me ofert skanër 10.000 lek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 It's too late to say good night so good morning good morning sunbeam from Sid's maw good morning good morning to you and you and you and you good morning good morning we've gaped the whole night through good morning good morning to you at the good the granite and the bee in lusiana in the morning in the morning was in Mississippi. When we left the movie show the future wasn't right But came the dawn the show goes on Hello. Good, Good. morning. Ku jam që mos kesh gjuftuar, ku jam. Mirëmëngjes. Kam ardhur, jam në kohë. Por kem pak punë. Jebom me me Wi-Fi. Okay. Ës shumë mirë. Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi? Cito the Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi. Për Wi-Fi nuk ka problem. Edhe Wi-Fi mund t'i thuash. Po, është sikur t'i thuash okay. Po thon ça okay? Po. So nuk i duhet të vjen ajo i atë. Thjesht okay. Ok. Po është ok Ok, okay mështë, i është, është maj ok gjatë ok, ok Ok E si me përgëdeli E praj me sa duket Po si shkomë më burave Ok Këmë <laughs> përgëdeli ti okay. Ne qëmë përgëdeli zotri Më faljë E kemë resush Se kada nga këta Mirë i mqesit që të gjitha Mirë si këni ardhur klujnë Në klujnë e vale mqesit në vare të klab e fem Si mund të shërbejn Ju vedem kërkoni Ju vedem kërkoni Qërdojni të të gjoni Muzik. Po sot e qënd. Theater. Jo, ai di, ai di, nuk e pozasata. Muzoshet ça. Tani më thënë kërcësojmë dhe sot. Njerëzimi. Po, ne thamë që do të luajmë çdo gjë. Mjaftonta kurrë për rregullat. Mos mos u dhën një copë magazin. Six. S'ka bër thyrje ndjenia ti. He she going to just be duller. He she going to just be duller. E shikon. So there's ain't the Nesër haja kërkesa. Kërkesa. Ja, sa të shtatë. Sa misione që ende në duart tona, domethënë do të mundojmë mi që ta ndërtojmë ashtu siç uh, duam. Duam ne. Edhe sot. Pastaj nesër shojëve bëjmë pa. Mund të jetë mund të jetë rada juaj për të përzier muzikën, meqenëse rafjala. Po shikoj pak atë listën, po mundosh ta bëja një listë altë. Lista e emergjencës për çdo rast. Mund ta shikosh sa kam bon atje? Ma i sampulon de truri. Ers Smith the Doors said sire. Mhm. Mm Tiene chaka. Image Dragons. Audios rave. There you go. Po, jo shumë dëshira. Shumë i fiksu. E. Koti më afër. Çau më vjen aty në fakt. Janë nga historia më shumë, se ishte më kollaj. Me, drop, si me për Dragon Drop. Me Dragon Drop sigurisht. Me Dragon Drop. Po sa të klubin e Mjesit. Me Dragon Drop. Dragon Drop. Po. Në klubin e Mjesit sot shumë gjëra, uh, ë, lëratona, lëratona do të vinë më të fuqishme se kur më ish dashur, se do Lojm po. Do luajm sa e njohim Molton, por në një kuptim apo një tjetër un do jem edhe do bëjë pyetjet, do do ndërtojm dilemat, por edhe do mundojm të jap zgjidhja tyra. Në po, fund farason mund ndajm dal tiro. Po sepse menduam, më me që je vet një me fe, që fe, e vetmja femër dot i më më e shishme si si me zot e falë. Për njerëzit përpara që nuk gjën. Të shkatrohesh ti sesa njëri nga ne. Oo. Ka mbështypje. Po mirë, keni menduar. Ti thëgjësh një shoqëri maskiliste. Kështu që ne thjesht po i përgjigjemi të regut Po por. <coughs> mjërë më unë prana, s'jo aprish ju dhe Hajdo edhe, më zbek shusë, s'isht me hedi nga balkoni Ako pëton, thjesht, vetëm një, një kujtë është Si? Vetem një herë Po, vetem një herë Ok Sot në klubin e mqesit edhe edhe një list me E kipër e s'y shka një që është uh, koha më e... Tani për filon e njallet Po, po themi pak e vdegur nga anë e biznesit, a? Gjanë punë. Megjithse uh, kam folur me shumë biznese dhe nuk po ankohen kaq. Gushti si thon se si çdo vit tjetër ka qenë më ndryshe. A vërtet? Mm -hmm. Më ndryshë se po, më mirë, më, jo, më më më më më me lek, më me rrush. Po. Ço hmm. di mëave? Kan punuar. Ka jo. ka qenë fushata pra, aduket, po, me sa duket, e shhetur në lek. Po, po, po nuk... rrezik. Po nuk... gjithsesi gjithsesi. Ej, uh, s'e nuk e kishatë kjo, e kishatë këto ngjarë fushatas. Tek fjala që që në zyra shumë njerëz mungojnë sepse janë në plazh. Dhe ti e ke vështish që të mbarosh në i punë njëherë Sëpse të duhet e vullat atje që e ka maraj dhe vete ke bërësysh, Ose, ose duhet të fransish me njërë. këtë Po, a i thot të jo pa ish me pushime Kër t'vi a i Se është dhe kjo Që i hedhe në punët paskrave shumë kovaj Këshu që ti e gjenë vete në zyr pa, O duhet e se tëtor, të torë Po duhet e se po themi E dhe më shzidesh bëhesh der Që që që të bësh Në zyr kër bëhesh der është Pyhë Më shpejtja. Dhe un kam një listë me gjëra që mund të bësh në në dyr kur bësh derr. Çë okay. kanë edhe një element guximi brenda, apo një element sfide. Kam uh, gjëra me 1 pik, gjëra me 3 pik dhe gjëra me 5 pik që mund të bësh. Pra sa më e lartë shkalla e e e abuzimit, po themi që shum, ti do të kryesh, aq më shumë pik. aq më shumë rritet pa. brenda te. Edhe dhe pikat, pikat e derrit. Po, për sa derra fiton. Mam duhet të shumë sfidues. Po e kam ta. Përshëhum, e për shumë, kam po të jap një kështu. Po. Ai jep e jep. Okej. Okay. Rënko me zot lart kur ti jesh në banjë. Urdhra. Ato ta ta ngresh derligun ta në në zyrë. Duhet të e ke si devra. Ço da bro. A do nuk mund të thuash asnjëherë që jam duke bërë një sfidë. Që është një, një sfidë radionike. Po dam bash këta kur janë në banjon thotë kjo është pespikshe. <gjohet> unë <gjohet> de... po doshë rënkim und një. E ke vërsysh? Me forcë s'duhet. Dëgjohet dëgjohet dikush nga banja aty dhe dhe neyse. Qarështë... Po ne duhet ta ta regjistrojmë. Që ta marrim vërtetë. Po normal, jo ta regjistrojmë që ta sjellim këtu, nëse në për shembull na bën holta ose un ose ti. <gjohet> Dakor jam unë. Po mos jemi një konkurse ka asheni në banjë. Dikush duhet të po. Kë vërsysh nga ze ç'i? Ti fudders. Dhe ne, si do të bëj? Në fund fare do të shojmë në regjistrimën e vjetër. Po. Ai ç'e bën? Po, po, po. Po, po, po. A shikon? Mund të bëni edhe disa sfidat e tjera. Mirë, mund të shikojmë. Ja, shikojmë një sfidë tjetër për ty atë. Çfarë sfide tjetër mund të japim kësaj? Ah, mund të ulësh në gjunj për a bidonin e ujit dhe të pish duke futur robinetin në goj. Ati ku pi më shumë të gjithë. Po, mosish pa ulësh në gjunj për asaj dhe merr robinetin në goj. Po nuk do të sqëllosh se um, jë duke bërë një sfidë radifonike apo diçka kështu. Ë kjo m'pëlqen. Na lër net mendojmë që ke luajtur. Na nga lër fishirit. net e të nxjerrim foto. Okej. Okay, <laughs> uh, kjo do jetë çik mëvon, që të vinë të gjithë. Tani jemi vetëm ne. Po, dakor. Kështu që mos mos mos ju shmangni, dama, se vetëm sa vini <laughs> okay, në bën më keq. Ë shobra mundon të tamu. Po që të bakunvon kryeministit kemi sfidë me 1 pik, me 2 pik, më falni me 1 pik, me 3 pikë dhe me 5 pikë. Derlikut, si pas nivellit të dherlikut Si që që anë altini që ju donin të fiton Në zërën të uaj Okej okay, um, Muzik tani o, Sa e bukur kjo që The man who sold the world Në original nga David Bowie Në këtë version nga Nirvanat Kur këndonin Unplugged për MTV Mjërë më njësë Mjërë më njësë game as a surprise i spoke to his as i found you dad Mëngjes Mish se vini në klumin e mëngjesit Në valet e klapë Vem 7-12 minuta në këto Mende ju miqdashur <gjënë> Jene me blendin me Altinin dhe mjësir, Olten Mëngjesit Hello Olta Hello Aje gati? Sigurisht është gati se e zotrim Po svidaj radhës është sparkata Duk edhe në motin në sanin Kluin e mëngjesit atë edhe Me fundë Altin Letë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ah, uh, okay. Do të mbant telefonin me goj për momentin. Hopa. Oh, okay. 24 gradë. Edhe çuditshëm mundet e ta mbaj edhe të lexoj, edhe ta shoh sa është ekrani i madh. 24 Samse... <laughs> gradë është në këtë moment. Aha. Uh -huh. Në frymëta. Ja. Yes, 24 gradë në këtë moment dhe 36 do jetë maksimale për sot. Sigurisht që nuk pikon. A rendi do të tha? Dhe nga se qështë. mund të themë, kur je për mbjus diksionit, ju të bëhet me i mirë Vrëtet? Uh -huh. Gëgja Nga java tjetër, përga ti të me i përshirë Ok Shka një thedhësi pra Porra, unë së që vetë rëshu qitë thë programin Do të bëj Jo për emision, e di që je pak jo, Cikleta të të hor është pak cikletë pozicionit, për mirë, do, do të bëj për jimë No mirë, është ajo që karenë si E bëjëm pa me Që karenë si Ok mirë, um... Iku? Iku, po t'jota, thëni në tidës e kamarë përsi prabe Thëni në tidës e kamarë përsi prabe Thëni në tidës e kamarë përsi prabe Edo? Jo, jo, s'ka problem Të mund të t'ajabë Thëni në tidës Me që ke wifi, bëjë e ti sot Oke, mund t'a pa... bëjë unë sot Po... Dëmë leshti i shkruaj jeri në i gjë Jerë që atë të vjë në dërmend <tjus> Kaj një këtëtori jeri, du t'gjim <tjus> të të të të a, të të të të të të <laughs> a të vaj? A mund të kërgojit për një moment? Kemi koh? Ja, yeah, e di unë mos më së më qofarë Kemi mas koh? Oke, dhe e të qotë oltë të vetë Kaj ti ti se ti mendoj që o -klavet. nuk ti të da daloj një fretorin që ose abdollabin Dhe, yes, abdollabin oltë të vaj Oke Mos më jemë të duja për njerë ëh dufë dora e mishëta çesh që ofënia diës së çdo tani diës <laughs> së <laughs> çdo që nganjë tani diës së mirë është diçka që e kam mbaruar njëherë ama nuk guxon ti është e esfërmë dhe ti thua tjetrit prisa ta japu bukut shkret nuk kam nuk e shkruaj se është fund fundi i letorit atëre ëh një nga confucius <laughs> <laughs> okay Lavdia La... Sa A baba, kështë i le të letësojmë Lavdia, jo, lavdia jonë me madhe Që ndronë Në faktin që Së dështojmë asin herë Jo në faktin që së dështojmë asin herë mm -hmm. Por në faktin që <coughs> Ripertorijemi gjdo herë që dështojmë Okej, okay, kjo është të bukë Pra edhe një, tani nuk do ta Tani e kemë sorë Arsëmë? për mështë Lavdia jon qëndron, lavdia jon më e madhe qëndron jo në faktin që zdeshtojmë asnjëherë, por në faktin që ngrihemi çdo herë që dështojmë. Konfucsi, sigurt ta kisha thënë vet. Fiks. Një lloj, po. Një mendje. Njerëzit duhet të dështojnë. Por da duhet ngrihen. Realisht është e, e nevojshme. Por da duhet të ngrihen. You can dust yourself off and try again. You can dust it off and try again, try again Qëtë do e kemi pasre këtë <try> Ku që qështë e, Alia, po? Alia Alia Mirë këtë e një basë pak në kërinë e mqesit Me më shumë tani në dhe bërë i shumë shkurdër Publisita e mishdashur Ora është 7.16 Jeni përpjekur të keni shtopin tuaj Por ka qënë e vështirë Jo duhet ndimë financiare Dëshironi shtopin e ëndrave Tani është më leht të keni shtopin tuaj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 dhe s'ka më iqë syzë vërë syzë. Shpardu numri optik të keni dhe cilin do model syzësh mund të përstasin të kital optik, madje munde dhe të japen efektin pësqyrë në të gjitha njyrat është shumë në mod. Ital optik, tek Silvia në Tiran, teg, kati i dytë, hyrja lejla dhe pran avënës në fjerë. Dëshuria për uftimet të gjata dhe komode është vetëm një hap larkë. Ford Kuga Ford Kuga Nufs me kamëjo automatike, sikur më parë, vetëm 23900 euro dhe jo vetëm kaq. Përfitoni falas shërbimet e mirëmbajtjes, vaj filtra gjat gjithë periudhës së garantisë. Sasia e makinave është e limituar. Çfarë prisni? Për më shumë informacion, na vizitoni në sallonin ton Albanian Motor Company, Autostrada Tirand-Durrës, kilometri 30, Kashar Tiran, ose në faqen tonë të Facebook, Ford Albanian Motor Company.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 Gary Foults studivit, rreth 95% e nxënësve vazhdojnë studimet e lartta dhe rreth 40% e tyre në Universitetet e Evropës dhe Amerikës. Shkolla e mesme Gary Foults, Laborens, Topunoi. Ky betim i vjetër është çelësi i suksesit tonë. Për më shumë në www.garyfoults.edu.al.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 Se dëgjoni i këtë këngë në Radion Klab FM, gjatë klubit të mëngjesit, përgoni së mësë me tekst. Kënga editës dhe emrim tuaj në 06-19-20-7-10-222. Mese është dërguesi i parë, fiton një dhurat. Kënga editës, midisorës 7-10-10- në klubin të mëngjesit në Klab FM në njëshin të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitë 1807, shpikësi dhe ingjenjeri amerikanë Robert Fulton filloi ustimin e parë me një anje me avu mi disë qyteteve Albani dhe New York, emri anjes ishte Clermont. Në vitë 1839, erdi në jetë atë detarishuar shqiptara 2 frashori.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 Në vitin 1944 erdhi në jetë politikani shqiptar ish presidenti i Shqipërisë Rexhep Mejdani. Në vitin 1960 erdhi në jetë aktori dhe regjisor amerikan Sean Penn. Në vitin 1961 qeveria komuniste e Gjermanisë Lindore përfundoi ndërtimin e murit të Berlinit. Në vitin 1983 doli në trek kënga e Prince me titull Delirious.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 Në vitin 2002, në Santa Rosa në Kaliforni, u hapë publiku në muzeu Charles Schulz. Në vitin 2008, notari Amerikan Michael Phelps dhëhet personi i partë që fiton të të medalje ari olimpike në një vitë. This is Club FM 100.4 way would you give up or try and ten if i hesitate to let you in know what you be self or play a role till all the falls i keep it low if i say no would you turn away? I we'll see what this could be, could be eternity, or just a week, and your chemistry is off the chain, it's perfect now, but will it change this? but the next day Mirë mëngjesi që gjithë e mirë se vini në grupin e mëmëjes 726 minuta. Në këtë moment ende jam këtu. Mhm. Timberland. Tap tap tap. Tiki tiki tiki. Tiki tiki. Tattoo, tattoo, tattoo. Ai ai ai. Mirë ngjësi që gjithë. Um sum gjeran lajme po ah. fundia kush do te ati ja po e vërtetesh un nuk do dinjer se dison ko kam se sa kam le parshe uh, yeah. ja ndorhesur ja ndorhesur shit gjith minister teknik mos po, po, ja kan do tere te te ri ri hajde vetej vete kan vete. hapur vendin e punes per kan hapur po tani te gjitha pergjegjesit po mir se bollu krenan me zgjoncë për 2 muaj qëndron 2 muaj apo 3. Nuk e di saktë, po mos skandalozet nga gjithëhishin ata tek Ministria e Arsimit kanë përfshirë punën që u u shane u bën lan nami ne Zida më thën, ata më më keq nga gjithë të tjerët. ë Shumë ishin ndajme. E dinë më mirë gjithësi duket. Na kanë thën Kan ançakaptirën në një mënyrë, ku është që mund ta themi ançakaptirën. Tu janë lajmë me idioticit më fëminore të mundshme edhe kështu. Njerëzit kanë hallet e veta. Veten kanë trupin. O oh, zotin mall, si ato smer, si ato goza të dëm të qëshin në gjimnaze. Thej është edhe për, përkon me Ministrin e Arsimit. Po, është i sot Donald Trump kishte faj nga të, të gjithëtan. A vë, zonja të gjitha. Çiçi. Mm Ende -hmm. <gjë>, është vërtet ashtu. Po hey, çka um, kemi theater? Um promotion e tretë. Kemë diçka për moshën e tretë? Po, do të riten pensionin. Po, jo e lutun riten pensionin. A vë, ja. okay. Së shëndet vërtet. Po janë rritur altin ku do shkojnë më? Do të ulet uh, kujtesa. Ah, no, no, no, oh, no, do të rëndohet ectja. Oh, au au au au. Etjë, etjë, etjë, gjitha këto janë vërteta. Do të shtojnë ilaçet e kështu, por nuk kam gjë për pensionet. Paktën ia sot nuk thotë gjë këto. Në të ardhmen, të ardhmen, në të ardhmen të ardhme. Të ndritur, oh, po. Po. Do shta. Foi u arritën duke 40 lek. Po pra, ndodh i arritën, po do të shojnë më të. Si një me 40 lek, diçka të tillë kështu. Me viza, po pra. Një kafe, një kafe. Destruidor. Sa pa jumësa, çumshim. Po shtritu. Çumshi kushton. Ishin një çifti vjetër që e punëre këta, e punëre që që kishin filluar që të humbisnin kujtesën. Do të thonë gjërat nuk kujtoheshin më si më parë, edhe vendosin, të paktën kjo, kujtuam mirë të shkonin tek mjeku. Shkonin tek një mjek i cili ishte i specializuar për këtë punë, edhe ai u jepin këshillë thotë, "Shiko, okay, nëse ju e vini rë" Që kemi filluar të harron një gjërë, apëse nuk i shkroni ato. Mbani shënime, ju ndimojnë shënime. O, oh, i ta tapo, dhe shkë qyrëta në ta bërë. Si që di një plejgjit desim për të bajt shënime. Pa, pa. Ju në kuptimin e partë të fjallës. Por, uh, gruaja, i kërkonë kërkon më burri të thotë dhe më blesh një ankullore. E thotë ki pa tjetë dhe të hablevë një ankullore. Ndhe doli, për t'ja blerë. Po para se ditë ke këthe shiko, do ta mbash shënim, shkruajet është. Dogi blei gruas një akullore. Po jo, i jomë sankysen by months që do një akullore ta. Pastaj në sapo ble në kemi bler dha, kemi në frigorifer, do ta bëj vetë. O, do më bësh vetë, më që pa vënë bëm vet bëma me shllak. Okej, okay, atëherë u nis shkonte t'ia bënte po i thotë ke po prit shkruaj ai tha. Do i bëj gruas akullore dhe ja bëj slanë. me shllak. Po jo i tha nuk kam nevojë ta shkruaj. Unë e bëj mund ja, jam ku jam. Praktikisht ka finuar ta bëj e, Jo, i thok e shiko Ma bete me një qeshi në maj E doa me qeshi në maj si për shlaku Që që shkruaj e ta doa, Akullore me shlak me qeshi në maj Nuk ka nevoj, i thok E mbaj mënd, akullore me shlak me qeshi në maj Ta bëj Vajti t'ja bënde gjusë more Ndëja a fudo, dollja t'i pasaj Në shëpër vejz, skuqura me kremvica <laughs> Ja si lë këtaj Shikon kjo një një në shkutu Kusë pukaj të thegur, në të kërkojme puk të thegur. Edhe me shlak. Edhe me shlak, edhe a. me shi nëmaj. Kësushë, kjo mund tjetë një. Tjetra mund tjetë me uh, një shifti që në moshën 97 veçare i ku i pari a i. Ajo ishte ende gjallë. Se që ndo thë? 96 veçë. Edhe qante. Në dhe ishte e mbesa që e ngu shlon të në të ditën e funeralit dhe i të është të hënë gjushe, si në dode si Po i tha, kjo ishim të ke bërë dashurit, si shdo të djelë në mëgjes Kjo është kjo sytë, se kjo akoma vet E i tha, si tha, juve tha, gati një kjind vjeshtë të dy Të djelë në mëgjes, po kjo nuk është e mirë, tha, po shëndetin Në këtë monshë jenë juve, si ju bërë mirë një O jo, okay. ne kemi kishë në afrë, ke Kur fillon ata me ding dong ding dong ding dong fa aktriton kemi ne tha le është si bekuar nga zoti dor mëni po i qet ding dong çdo tha atë dit kalojë akollorja kimësi akollore po, do ta edi kanë ata ting ting dong ding, ding, dong ting ting dong ting ting dong Nënë më në e më mundi vogël që e luan ata. A dish Katjo? Po gjyshi e dëgjoi. Normal. E. Engatrol. Ishkret i gjys. Ajda kullore. A kullore. So. Fjalën kuje? Unë më di skëmbanëza kullore. Ja, fix Gjështë, <gülüyor> gjështë Aj, gj. aj, aj Qa kemi tani? Reklam Reklam Ose <gülüyor> shkështë do sorshën <sishisla>, në tërshi, <soshinutrukshi> reklamlar <gülüyor> <gülüyor> Sezon Dekor, tani mund të quhetë sezon u ljesht Eja një brënda muajt gusht dhe blini deri 50% më lirë Aksesor dekorativ për hotele, bare e ristorante, shtëpi e vila Në sezon dekor do të gjeni Vazu dekorative, tavolina e drumasiv, karige, pasqyra, abajur, korniza, piktura, kredensat të ndryshme dhe shumë produktet të tjera Eja një në shorrumin ton dhe përfitoni dhe i në 50% Sezon ullesh në sezon dekor Të këtira në ere për balpostës nëmër 8 Tuna Premten nuk kërdan kalqeto, se ishet duke pasirin e funit të lenovelës me Elton. <laughs> Nga tregojmë në funda Adi, kur erdi porosie e birave. Disa gjera ndajem vetëm me miqtë, Elbar, birë për miqtë të vërtetë. Disa gjera ndajem vetëm me miqtë, Elbar, birë për miqtë të vërtetë. Smith me Pinkner, klarë bëjmë një shikim ligjare më shumë genial do një klub nëmje s'i dashur. Ju përshëndesim. Ora tani unë e kam e 39 në dor. Sa është e 38 në ekran. 38 është. Ajo është e saktë apo? Sa delitoria? Po themi ëh. Mm -hmm. Çfarë quhet? Se është një që quhet universale. Jo, globale. A global clock. Nëse vaje. ëh globale. Është këtë është, këtë është këtë një orë kështu. Kjo ora pra. Ola. Hola. Time.is është një Time.is. Nuk ta rapi më të shikojmë. Time.is, ja inse kam. As apo kurse në anglisht the time is. Time is 7:39 dhe 5 sekonda. Tani, që është edhe e njëjta me ç'tregon kompjuteri vet. So we're good. Okay. Vim fix për. Fix anagram. Ai e gati. Anagrama në klubin e mijësit. Oke, okay, ja ku jemi gati bër anagramën. <coughs> anagramën, për sot është... Jëndo shta e njëhni, do shta e geni parë. Po. Tomi Deka. Zoti Tomi Deka. Tomi Deka. Tomi Deka. Uh, Deka. Po, kemi parë. Kjo është anagrama për ti të sotë dhe mishtashur, dhe nëse e zgjidni është për një orë nga mishtan të kë prime emotions. Shiko shiko këllë adresa time is nëse shkonim me kompjuterin tuaj atje, se shvajta un time.isa Tani thot për shëmund që ora është 7:40 minuta e 13 sekonda. Fix. Po. Ë uh, dhe bëka një llogaritje sepse thot ora juaj Mga, ka fjallëm për kompjuterin të okay, tim o, okay, E letëzoni në tje? Êshtë kaj sekonda para ose kaj sekonda pas Êshtë 3 presjet 8 sekonda para e. Më thot mua uh -huh -huh -huh. Pra unë jam përduaj se 4 sekonda për... para Po Me orën time Nuk e të nëse më jep një opcion që ta reguloj si, si ta regulojnë 3-4 sekonda? 3-4 sekonda Se kap do për... të jo Në të shukëm edhe në e këtu si jemi E në tjerë veta jo, automatikish në ekran E të hapim Time pick is Tommy Deka. Mi ju dashur është anagrami për ditën e sotme. Tommy Deka. T O M I D E K A. Tommy Deka. Duhet i rivendosni këto gërma të anagramës, t formoni një fjalë. Dhe atë fjalë që ne e përdorim është e gjuhës tonë, është nga fjalori i gjuhës shqipe që ande e kanë nxjerr. Atë fjalë ju Të ma jep një mua mbrapsht në 0-6-27-22 Teknikish të jep një Altës mbrapsht Sefse se ajo është kush pret uh, mesajet Altëra pra Altëra është ajo që më merë mesajet uh, Tomi Deka oltë, oltëra ka humbull pak Po pa, prasër Tomi Deka A jep në që kësë të lapsin alëtin se jeri më ka thënë të shkruaj Urdëro, mërë shkruaj, ja, urdëro, mërës të lapsin tim Munde? Hida Ashtë Bravo Një lëmë dolda Super për tjera Super për tjera Ndërko që ora jë është, është 10.1 sekunda para 10.1 sekunda para Mmm Qënge kështu Qënge shpejt dhe më Pak shpejt Pak shpejt 10.1 sekunda dhe, dhe qërë e shumë shpejt E shumë pak 10.1 sekunda E shumë shpejt Eeeem um... Tomi Dega, ok 069 207 222 22, 069 207 222 22, Një orë nga primi muoqës Pra të që bjeni pari Ta një orë a fikse Në Shqipëri e 7 e 22 minuta e 24 sekonda Mishdashur <laughs> Dhe në do të djoj muzik në KLAB FM në 104 Qashtë e radhës Rejection Oh Martin Rejection Martin Solvay KLAB FM don Një parame Western Union ju dërgoni shpresë dhe mundësitë reja. Një arritje fërmëzon një tjetër përpjekje për më të miren ku do në, në botë. Dërgoni dhe tërhisht një parame komisionet më të ulta në agjensit Unionet Western Union në të gjithë shqipërinë. Ky është Western Union, moving money for better. A i dinim se që fështam arzjedhë ru i më cilësori vitit 2016? është i leht i pasur me magnezë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 E keli tari në fyt nga detyrimet financiare, i shtrënguar financiarisht dhe po të dalin thinje duke pritur në por sportelet e bankave për miratim të një kredie. Nëse jeni në punë, merr kartën e identitetit, plotëso formularin Youth Credit dhe kredia do të miratohet brenda 30 minutash. Po, kredia brenda 30 minutash. Më e thjeshta, më e shpejta pa kolateral, pa garantor dhe sa herë që të duhet. Youth Credit, telefononi në 04 223 91 11. Sajtë shëmë tukeshëtë a pëshuërë. Në fshat, kalujmë kote dhe shtira tani. Vape ma dhe kote që shi fogën, barë nuk ka. Shotari do vesën dhe ku i qon vesët e mia një zote di. Që të të fem? Po të pivu i shoqe duke s'gjithmonë në fërë? Po normal, unë jetoj të kërësort a i ba. Kushtet janë speciale. A i rikondicionuar, u shimi i bolë shumë dhe i kontroluar. Shoqe, unë bëj dhe s'ma omega 3 me kontrolë cilësie, me vullë dhe me datë skadenca. Di se qa njërzia... Eja o shaka Aiba, veza juaj Nga Elka Bëri pazarim shoqësot? Jo zonjë, endë Atëheri lutëm kalojnë i këtë të mjetë Sa umblodhën? Edhe 500 të tjera Mosërdi gjë grueja i me sotë këto? Si përdi të zotëri, sa po u largua? Hoho, sa mirë, kalojnë dhe këto Sa umblodhën në total? 20.000, zotri. Që kemi? Babi dhe mami ishin këtu? Po, po, fa tjetër. Shumë mirë. Më thua e të lutëm sa pik na jam bledhur? Aktualisht janë 20.000 pik të bërës vlefshme me 4.000 lektër ea. Okej, okay, atër. Unë me pikët e tyre po blej gjerat e mija falas. <laughs> Ky është pazar. Me kartën e besni kris Eko Market, përfitoni oferta pa fundë dhe pazar falas. Eko Market, i e to shëndetshën.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 Mbi 100 vjetë eksperiencë e bëjn Tekan, kompanin spanyole, lider në prodhimin e elektroshtëpijakeve. Produkte me cilësit lartë për kushina dhe tualete të ditënjuara nga profesionistë të vërtetë. Eja në showroom Teka, për balë shkollës e ditë durham në Tiran, për të njohor me të shmimet dhe zgjidje të personalizuara. Telefonon o 04 24 28 209 ose Facebook Teka Albania. Teka, një shtëpija vërtetë. Green Coast Luxury Resort në natyrën praullore të Palasës ofron vila dhe apartamente luksoze për shitje dhe hotel me 5 yje e shërbim elitare. Kontakt shitje 066 400 201. Green Coast Luxury Resort, destinacioni juaj në Mesdhe. Këto ver, Pierre Cardin plotson dëshirat tuaja duke u dhëruar në ofertë. Të gjitha mobiljet që i nevojiten sallonit tuaj, set kulturosh, tapet dhe tavolinë mesi për vetëm 3990 euro. Nga data 20 korrik deri më 20 gusht, dhomë gjumi dhe dyshek Pierre Cardin, se çarçafësh, dhomë ngrënie dhe çdo gjë që ju duhet për shtëpinë tuaj me çmime promocionale. Na vizitoni në showroom-in ton në Autostradë Tirana-Durrës kilometri 12 ose në blog. Pierre Cardo Home, gjithmonë me ju. Do rinovo një aponimin digital? Shpejt dhe ku do prani ush, në të gjitha agjensit Unionet Western Union, ju mund të sidhë një aponimin e dëshiruar digital. This is Club FM 100.4 Ek shtu kështu, kështu mirëse këtë ardhur në krypin e mqesit aninsht, 7.50 minuta, ju jeni me Club FM në një shindikadër, Mëngjesi, mëngjesi. Gjese. Ehm, uh, në lajme mund t'lexhoni ose dëgjoni, a shihni se mjekët japin rekomandimin që të keni kujdes nga pishinat. Po, dhe fëmijët tonë dy gjera që nuk shkojnë bashkë. Po, pishinat e fëmijët. Nuk shkojnë bashkë, thonë mjekët, ëh, uh, kushtojë të zihinë edhe jo në pishinë. Nuk shkojnë bashkë. Një shumë keqin që ose pishinat janë të pasrat e të mira është Se në, në regull shkoj. dhe shkojnë në bashk Po Me një gjithë dhe frekuentimin pishinave thonë në mjekët Por edhe larja në det Si dhe qëndrimin në djel në orë të zgjadura Ka sien një numër të shtuarë të fmive Që kanë infekcione në sy lëkur dhe vesh Mos Kresisht Thotë uh, mjekja e një da rustemi Faktorve të rezeve të djelit Të cilat ndikojnë në tharjen e syrit Ose eks që lahen në pishë në pishë kanë thënë oh mfanë kanë fjalën për pishinën pishinë po pishë po gjithsesi në pishinë në det ndikojnë nga irritimi i klorit edhe dobra pishinë kanë ditur të ardhom për të ditë më pas varet se ku është djellëse kur janë në dhërmi e tani apo jo më thënë në dhërmi më thënë drejtë nëse ka një vend ku duhet tje të jetë të paktën po them Nivelli gazrave nuj In lartë A i do tishte po, të Nështë ajoj numri një dhe numri dy Por numri tre Të merësht Hajde të... oh. Ska më qenë këtë vit Asun po, thonë që të nuk të? javlenu mështë. Kur kalon një mosh Kur kalon një mosh Rëj me familje Më falë, po së të pranoj farë E të kur kalon një mosh Asun së ja pranoj farë Futje kota shi, altin të shi, a futje si në dërmi Së një është fix mosh a altin Më parë se kemi pasur moshë Tomi Deka ka të njëtë në moshë si unë Dhe për bënë kërtin Tomi Deka Mishdashur Qështë anagrama jo për më përsot Po, po, po Tomi Deka Qësë e mba një mend Me qësë e mbjemi nuk i përmende Për ishte e shoku i ngushti Sandër ma fishës mm -hmm. Tomi E gërësysh Kërë fliste me të Kërë i tregon dhe i rejnës Se që bëni me Tomin është janë e për Tomi Deka Anagrama jonë përsot për një orë nga mishtan të këprimi më uoqës Nëse arinit janë i të parët në 067-2017-222 Që vjen me përgjigjen e sakta të tje Që që kujdes fëmijet nga pishinat Unë kam një gruan që s'ka neve të uh, sholajmet Që, që është shumë e ndjeshme ndaj Fëmijet në pishina Kanë frik, një frike madhe, një terror që në natë ndajnë me njëra tjetë Terror i infekcionet dhe T Amani, unë në pishinë. Po, është gjetur kështu pishina si një form ku ti mund ta lësh. Po e di. Po kishte ndal, kishte pluskuar një kak në një pishin, me të drejtën në. E parë është në Facebook i pikos po. Po po po. So, thoshte ishte me Farah Shalçini. Mas. Por, paskeçinga këtu fundi, nuk e di, nuk e di cila a, bo, bo. ishte pishina eksaktësisht, por fotoja është skaluar. Au, ishte ishte për një 10 ditësh ndoshta. Jo. Dhe ajo <laughs> thoshte, "Mami, mami, shikoj se gjetëm." <laughs> është vërtet. Çantë tashalte. Ma më më më të vjen kështu më, wow. Si në në balen. O çfarë të merri? Dhe e po, e kam patalli. Që çu, kështu që bas mirë, pra, po, nuk është. Bas mesazhit shumë sensibilizues që dha Piko në Facebookun e vet. Që sikur se ti janë më thën drejt, ai thjesht donë të sensibilizojnë të njerëzit për atë ndërgjegjëson datë për për uh, kaq se njerëzit kujtuan se kishte bër pika. Jo, jo, jo. Apo, jo. Jo, jo. Ishte i qartë që ishte. Po, po. Ishte, ishte do të ishte fëmijë, <laughs> ishte nga fëmia dhe fëmia kam përshtitur këtë. Ose nga fëmia për fëmin. Pra e kemi të hequr kështu. I kemi të hequr <laughs> fëmit nga piscina. Ëmëndojë uh, të rraddës që duan hequr nga piscina ose që vet do të donin që të largosh nga piscina në kraht. Hm. Mm. Gjithashtu shum tëm dyeshme Pa pa pa Nuk shkaj në pishinë në se po Jam pshat zan Nuk shkaj në pishinë në se ksu ksu ksu Jëm nuk duhe në pishinë në pishinë në se ksu ksu ksu Në pishinë në pishinë në se dada i se teta Pa jo i se teta i se në nëta Njit mong shkru Por Por Dometen kshu się ikinë de grat Bëndajsë nga pishinë ikinë fmiët part Ikinë grat Të të të të të të të të të të të të të të Nuk nuk as vjen. Oke, po tiën 3-4 burra e të vizinata një bolë e madhe që të kesh gjumëm. Te suvën djeshun. Po preferoj tërmiu. A ti u dërmiu? Tërdë mosha tani. Ja vaje, jeni. I erde. Se po devendo me burra. Kur pluskon ajo gjë e pastaj s'kam më. Shpresë është fmie. Ha tashi. Shpërsira. Shpërsira vërtet. Bash po, më mirë ta dëgjosh në radio sa domi vet. Po, po po, këtë drejt. Çica. Shë... Mëndoj se kemi thënë gjitha. Po, Mëndoj më edhe më mirë, e mendoj se sa sa vet mjekja mjek Ane da Rustemi kemi thënë ne, që ka folur për për medjet, po ka dhan fakte. Miçiperse vet. Ajo thotë që nëse nëse ai shëngë amigas syrit pra, thotë se fleta kanë për kornen e syrit, mund ti mund të da, nëse anashkalohen këto, po thaj. Në fund, mund të javin probleme të rënda me korneon e syrit. Oh. Po. Më ka thënë për uh, konjunktivitetin bakterial. Po. I cili nuk marve shfare se marr veçfare se çfarë është, konjunktiviteti. Konjunktiviteti bakterial. Po, hajde, ka kon, konjunktivitetin në vetvete e di. Erek janë këto, shkencat konjuktive e tjera e tjera, po. Dëmdhaja, po. Po shpagën do të thikoj. Shpagës se pagën kur flet për më fjalë shumë të mëdha, po. Temperaturë e lartë, që të me thëngë? Infekcion në veshë, pra, infekcion në grykë. Hapra që të të thotë? Ati i dikto me, këtot, infekcion në grykë e këgaluar me sa të duhet. E këgaluar ka një ama. Hmm. Ne do këtë e një basua klubin e mqesit mishda shërë tani në klubi e femni në qitë të katë John Mayers. Jona do të jetë me lajme dhe orës të të të betë mbas pak në shindikadu. Një shindikadu. Një mqesit, shetysit, nga klubi e femni në një shintë të katër. Mërë mqesit si që të cithë This girl in the room she wants me I know because she told me so She says come on I'd like to get to know you but I just don't think I can Cuz I still feel like a man shower, in case you want to wash your hair, and I know that you probably found yourself somewhere, somewhere, but I do not really care, cause as long as it is there, I still feel like you're mad. E de një minutë. And now the news on Club FM 100.4. Lajmë shkurt në Club FM në 100.4. Ku është Club FM për shëndetja. Ju jemi me lajmet e shkurt të orës 8. Nëse shkelim rregullat, ndëshkojmi të gjithë, nëse respektojmë rregullat, lëvizim të gjithë lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Ky është mesazhi i dhënë nga drejtoresha e departamentit për kufirin dhe migracionin në Policinë e Shtetit, Aida Hajna. Rregullat e reja të vendosura në lidhje me lëvizjen e shtetasve shqiptar në zonën Schengen, u sankcionuan për shkak të rritjes së numrit të kërkesave për azil të shtetasve shqiptar në vendet e BE-s. Nëse banorët nuk shqyën brenda 3 mua e shtarifat për mërmbajtje në palateve, administratori ndërtesës do të i drejtojë gjukatës dhe më pas përmbarimit për, për vjeljen e detyrimit. Êshtë kuj një për e ndryshimeve në Ligjin për administrimin e ndërtesave të banimit. Draftë i ri Ligjit së non të regullojë mardhën e të banorëve me njëri tjetri në asemblejnë e bashpronarve dhe me administratorin e ndërtimit i cili mund të jetë banorë ose personi ashtëm Raporti i përfundimtar i taskforces-s së zgjedhjeve do të bëhet publik ditën e sotme. Ky raport posedohet nga ish-zëvendës kryeministja Ledina Mandia. Burime ende të pakonfirmuara bënë me dije se në raport vëren skeletë të rënda të procesit zgjedhor të 25 qershorit, si përdorimi i parave të pistash, shitblerje votave, përdorimi i administratës dhe aseteve të saj në favor të partive të majorancës e të tjer. Mira njerëz u rreshtuan në Brekdet për të parë mbërritjen e luftanies më të madhe dhe më të fuqishme të ndërtuar ndonjëherë nga Britania e Madhe, teksa hynte në port mëngjesin e së mërkurës për herë të parë. Queen Elizabeth 1, një aeroplane bajse me kosto prej 3 miliard poundsh, pas cilas pas flotën shoqëruese të saj u ankoruan në portin e Portsmouthit, ndërsa ishte nisur nga Fife për sprovat detare dy muaj më parë.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 Këtë të qeshura vinë të kju përmes klukit të mëgjesit Shdo dit në radion Klab FM dhe Klab TV Ga ora 7 dhe rinorën djetë Me mua blendin, me jedin, altinin dhe olten Numër 33 e qeshura me shpirt Numër 33a e qeshura me shpirt dhe me bisht Për fëmijën që dëshëron të luaj në rërë Për bashkëshorten që pëllqen të uthtoj Për fëmijën që dëshëron të luaj në rërë pëdalën që preferon të hidhet në det nga shkëmbint për ju të cilët dëshironi që familja të ketë gjithçka dhe të jeni të qet vim kredi konsumatore nga Tirana Bank këtë vjet ndiheni të privilegjuar Tirana Bank është pranë jush dhe do të vazhdohet të plotësojë kërkesat tuaja për kredi konsumatore Tirana Bank tani mundesh çuna nuk do kam thon emrin Altin Hekrim Maganit Ida se thotë që un e kuro super <laughs> Kjo është e sekreti që ndao valtini me me Sa posgara ishte gati dhe birat akull të ftohta Disa gjera ndajem vetëm me miqt Elbar, birë për miqt të vërtet Doa të mobiloj shtupin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 Për plotin çyrrat e arritimit të, të sella në shtëpinë tuaj nga Enza Home. Enza Home, shohur në detaje. E gjeni te Pythoni Business Center kilometri Park, Autostrada Tirana-Durrës në rrugën ditësore dhe online në www.enzahome.al. në klubin në e mëjesit na valot e klub e fem radio në 100.4 Tomi Deka është anagrama jon për ditën e sotme. Un jam blendi këtu çdo ditë me ju në këto val bashme altinin. altinin dhe jo vetëm me Altinin por edhe me Ojta. Na mëjesit e Ulta. Atëra do bëjmë ca dhënie. Po një dhënie. Dalje quhen këto. Si, çojm në për magazinë. Uh, dalje, kam përsëri menduar një flet dalia që ka mallin me flet dal, ëh ç'është? Dalia, dalia, flet dalia. Leçojrimi. Haide, ia. Metodika. Metodika. Ësht genta fituese 209 i mbaron numri fiton orën nga Premium Watches. Bravo, ora nga Premium Watches, Tomi Deka, Metodika. Nebrajë u jet. E lumbt. Kush do i lumb ta di? Asaj nuk ishte shumë e thjesht ose mua ataktë nuk më duket e thjesht. Po shika një artikull i cili po troi tek reporter.al para disa ditësh nga Fationa me idhini. Reporter.al është një nga faqet e mia të preferuara, birni e një or ndryshe. Me janë shkruajtora mirë, e shifra e fakte, gjëra Dokumenta Brurime Të cituara Po këj lajmë <coughs> është një reportaj që dë dëtës nëndë Pra nëndë gusht Para disa ditës Sot është 5-10, po? 7-10 7-10 Si fludoron? 7-7 <laughs> E të divra Ekulibri shqiptarë me disjetës dhe punës të reqë të huajt Në shtituin Po disa të huaj që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri Së kishin dërmend kur të rinin ka gjatë Publon titullin e artikullit. Edhe fletim fillim për inxhinierin 25 vjeçar nga Franca, Antoine Avignon, i cili i ah, shkeli për herë të parë në Shqipëri në 2 mishin. E njohim këtë. Kur ai ishte vetëm 25 vjeç, prandaj ishte i emocionuar për të pjesë në një mision humanitar afat të shkurtër. Thot uh, Antoine, thot para se të vinë në Shqipëri, thash vetë se duhet mbarojësh shpejt këtë projekt e të largohesh nga vendi për një mision tjetër, sigurisht të mos martohesh këtu, thot ai, duke <të> buzëqeshur. Por uh, mes a duket Si ka etur Sepse planet janë prishur <laughs> Mes të tjera vesh martuar ka bërë dhe tre fmi Fiks oh, <laughs> Edhe më një shqiptara ma dhe Po uh, Po përveç këti tregon për komunitetin mali italian Për shumë që jeshtë këtu është komunitetin mëj mali të huajve në vendin ton Thot me rreth 2700 biznesi italiane Madar Dhe mira italian që studiojnë dhe punojnë Kjo është hërtet Të ka quna dhe gotët që shkojnë të ka Ka pa thunë po Zoja e kështë nëjtë mirë, për sot juar më ekonomikishtë se sa një talinë atje. Numëri dytë një malë i bizneseve të huaj janë grekët, dhe pasaj të tretët janë kosovarët. Për kemi fëqinë pra. Po, kurse ja. kosovarët vlezër, po të janë të tretët. Vlezër, po, po. Kështë që, um, të njëtë dëna kanë të reguar se më shumë se 2500 të huaj kanë lejet përheshme për të punuar në vendë Kufusha me zakonshme e punësimit është ndërtimi Redh 52% e gjithë të huajve që punojnë këtu janë turq mm -hmm. Dhe 12% e të huajve që punojnë në Shqipëri janë ja. kinezë ja. 8% nga ta që punojnë në Shqipëri janë kanadezë Mos Doetit bankers Kamu mm -hmm. shëve në petroliume Kamu mm shëve -hmm. Rachel uh, Berryman është një tjë dhe përendimore që Ka studuar administrim artisht lërguar nga Virginia në Amerikë në 2009 për të eksploruar kultura të reja si vullnetare e Peace Corps, korpusit paches, Amerikan, dhe ka ardhur në Shqipri, edhe është e ndhe këtu. Oh, uh, që nga 2009. Pa, nga 2009. Kor filluam në programin, olëta. Fix. Nduk e ti përqem programin, dhe zotikin. Kurta më bëllim në programin, i mm. këdhe ti dojtheme. Po se më bëllim më, pra se ne mbajmë dhe në verë ju jes kam, s'ka ngati ai baj. Ajo s'po vën dot asojmë. Ja 2 ditë më të rinë mund të shkoj. Ju <laughs> bëjmë një dalje të vogël atëherë. 8 8 12 minuta me dashurinë me klubin e mëngjesit në vallet e klubeve femër në 104. Edhe në Facebook, edhe në Scramble. Është më mirë që un ngatrojmë sesa Jo, jo, s'bëhet fjalë. Korrigjojmë. Nuk të korrigjojmë <sighs> <nuk të> kurrë. <korriqohem, sighs> never. <laughs> Never, never, never. Po. Ti je pak kurëjush. No. Po njërë, dy herë, tre herë, pesë herë. Po atë ti sa gabon. Atër. At çbënte. Do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti? Po. M- m- m- m- m. M- m- m- m- mm, m. Mm, mm, mm, mm. Ka pasur thacir këtë vit. Thacirë të madhe, edhe nga nga Thacirën enerjitike. Thacirë të zjarë. Po, zjarë të zizkutohen. Pa do ishoj a ishiu, patë mirësisht. Ja, ma ka akoma. Ka akoma, po mirë, mdo s'ta bje shi prapë, e shpëtojnë. Um, por gjithës si, si pas një drafti të reshikuar, qeveria do t'japë kash miliard lekt të tjera për sektorin e enerjis për shkakt të thacirave. Dhe për shkakt të shpenzimeve të larta që ka patur Osh e e për të bler energji nga importi për sa miliard lek të tjera do të nxjerr çeveria nga qesja e saj për thotësirën. Do të thënë çeveria nga qesja e saj, çeveria nga qesja juaj. E pra. Çeveria është sure. vetëm ajo që mban qesën, qesja është e juaja, supozohet. Çeveria po unë e mbaj. Ehm, uh, Kryshe Më ndërgoni numërin në 069 27 22, 22 Sa miljard Krasime miljard dhe bëjmë të thjesht Se pasaj përësume kompipuar po 069 27 22 Mu ha ha ha ha Këtë e mba spak Ta një muzik në Kleab FM në 100 dikader Ets Ets Ets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 kam arsidhur ujë mculesor i vitit 2016, është i lehtë, i pasur me magnez, i cili ndihmon forcimin e sistemit kardiovaskular dhe ndihmon në relaksimin e trupit dhe muskujve. Çaftsh tama, uji i shëndetit të mirë. German Optik, distributori ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock.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 merë një bir stela dhe shio verën ashtu si që i u doni sepse ku ka stela ka verë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 Unionet, Western Union, ku do, edhe kur do praniush. Alo, hajde se për pak do filoj, je lërgë, nëzito, po vi, po vi, rrugës jam. Nuk ka asnjë arsye për të nxituar, që të vlej më shumë se sa jeta jote. Çdo muaj në Shqipëri rreth 22 persona humbin jetën si pasojë aksidenteve rrugore. Gazsjellsi Trans Adriatik ju fton të respektoni sinjalistikën rrugore, të mos e tejkaloni shpejtësinë e lejuar, dhe të mos e përdorni celularin kur jeni në timon. Ndihmo edhe ti për sigurinë rrugore. Heyti, e mbarove maturën. Ke menduar se si ti krijosh vetes mundësitë e lartë për një karrierë të suksesshme në fushën e teknologjisë së informacionit? Epitec, Institut i Lartër Simor Frances, formën shdo vitë 6400 eksperta i ti me prejardje nga i gjithë bota, i pranishëm në 750 vëndet të botës, tashmë me një kampus balkanik në Tiran. Epitec, edukim për një vënd të pune në të ardhme në globale. Epitec, l'ekollë dëll'innovacion e dëll'expertiz informatik. Kujtës, a e dini se pullet e skartuar a janë ato pullet që rriten vetëm përves të cilave u kam baruar cikli. I yan pula me mish tash por dhe pas nje vler ushqyese. Ndaj duhet te konsumoni mish pule te klasit A, pa antibiotik, pa hormone dhe pa ngjyrues. Kjo fushat ndergjyesuese bjohet nga Tik Tik, pula freskets shqiptare. Investimi juaj esht prioriteti yn. Nova, partneri juaj ideal në arredimin e bizneseve si bare, restorante, hoteli apo zyra. Na vizitoni në novacontract.al ose showroom-in ton në autostradën Tiran-Durrës përballë City Park. Zgjidh me QR code, zgjidh Nova. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirse vini klubin në klubin e mëngjesit në valët e Radio FM 821 minuta tani në programin ton që quhet Klubi i mëngjesit Good morning morning Guten Abend Guten Abend Guten Abend Tschau Guten Abend Guten Abend moi Norman Mem jasa As verdad? Good morning, ojta mëngjesi. Pa, është turqish më zotni. Ës turqish. Ës turqish. A e di ku i kalova pushimet avas te ti? Kjo është ajo si shkon me pushime jashtë me A ollëta pra ne, dim që ollëta Kjo vetëm ollëta ma jo, se ka dhe tjerë Ka dhe tjerë, a janë të shani Bërëndi sale Bërëndi të fërziu dhe të fërziu më fajnë Ora ke dhe sale Salej më Më shë në botë drumë Jo në të shi Ej, galit? Atëherë do të sipas pak, pak më herët se do të do bëni një listë të vogël me gjëra që mund të bëni në zyrë kur skeni çfarë të bëni. Dhe nëse ka më pak koleg se normalisht. Dhe nëse ju keni po themi guximin që duhet. Për të lënë nam do të fitoni pikë. Duke bërë këto veprime në zyrë, në sytë të të gjithëve, ditën me diell. Kote, sepse ju nuk doni t'ja dini, a ja, prendaj, kjo është arsia epse Që <coughs> <coughs> që i kam të ndare në tre, i kam të ndare në tre grupe në fillim Pare, filloj me këto që janë me nga një pik, pra, nga një pik um, Kërë s'kin që të bëni me zyrë <coughs> E pare, mund të bëni një gjiro Me vrap redhë zyrës Uuuu Në giro me vrap rreth zyrës. Po hija më të cekë këthe. Ah, nuk kusht. Vitava ski. Ja me taka. Në giro me vrap rreth zyrës. Kur të shikoj gjithë, e kemë rënë si Zola, vetëm tek pus është një shkosh deri në fund e ashtu aty ku është Rudi dhe të vij këtu. Po mos i thuash jeri, as fare se çfarë duhet bër. Pa ta pëtë. Pa themi. Dhe kusht tjetër mund ta bëni një zyrt tjetër. Kuptë një vrap i në korridor. Ne besoim po kjo çfarë. Me sapo qiçi ke. Po. Për një pik, mund të gjithashtu të bëni diçka se kjo. Hyni në banjë. Hyni në banjë. A dhe kurtina ai brenda rënkoni me zot e lart. Thell. Po. Uf. Ai do të sa din nga banja. Sigur po. Po sigurisht që ndodhashi i freskët dhe i parfumuar pak kështu. Mm -hmm. Duk e parë që të ditë shumë Nëse doni të doni një pik me në shmëndurira në zyrë Për shumë mund të vendosin që Ti jetë një fund gjdo bisede me kolegët Duk e përplasur pëllëmbët fart Edhe aty më baron biseda Ti vetëm e cënë Eke për mm. zysh, altin që kemi As... si e Sos... Eke, Sosodë. pa më në kësia të registrimi që do e Në vej ikën Pa Pa më lirë të ambjullu, unë të pisërët me që e njësa Kënë nuk thot aspo asë e përplas duart Ka shë gjimë brava Ok, ta kam sjevë Falem derit Edhe ikën Tak I a ja bënë këshu, për shumë në duke të folë drejtori Të daltinë dy gjo, ato reklamën të një këthesh njërë I a ja bënë <laughs> <laughs> Iken edhe Njërë njërë njërë no. Mundesh për shumë në të marrësht dikë nga staffin telefon Këti unë, dikë nga z E levede me të tuas E di se cretë intëndë E të amë bilas, për? Kur t'es në ashençor Reagom e t'mer sajës jë abeddera Qëtë për gëndë t'i goste dhe? E më bëndës Segur të rambas Për, segur të rambas Skodëtë kë fotokópia Dukë e të anës E të në mërë për? Për, dukë e të anës Skodëtë e të fotokópia Për trepik! Mu të duash shefit në mëgjes, ose shefes, në që ose ake shefe, drejtoreshës për gjithshme, kute unë? Ti duash, uh, hej, më përqen në stilit, edhe pasaj ti bësh uh, gishtat me atë efektin pistolet kështëm. <laughs> e kërës ish, <laughs> më përqen në stilit, po për efekt mundi a bëshet e kështëm. Në të e të i këtrur i fare? Po, në që ose shkrua. Ose atë? Po, po, e të i përqen në stilit, pëq, pëq, shefit. Um, ti do vazhdim përpara, Olta. Për 3 ol pikë mund ulesh në gjunj para bidonit të ujit, edhe të pish direkt duke futur rubinetin në gojë aty ku mbushin ujin gjithë kolegët. Është qartë. Siç pini kur është fëmi. Është fakt, kjo duhet më shumë se 3. Po. Kur ti quhesh për mund, është duke numëruar diçka? Ti mund të thuash numra me zë të lartë. Si ta ngatëruar, po. Ata 370, ja, 370, jam si. Ka 302. Mund ta bësh atë ose mund të futesh për kjo është për 5 pikë të futesh në zyrën e dikujt që ka shumë punë, por shpesh dikush është shumë i zënë me punë. E di s'ka kohe. Ëh, ndërsa rastikojnë gjithmonë me më shumë bezdi, se ti je futur aty pa u ftuar, ti shkon të cilsi drita vetë endez dhe, dhe, dhe fik 10 herë. <laughs> <normising> o, çfarë të merr? Nuk e di para ndarë kështu pa. Po. Për një orë gjatë ditës sot mund të rastosh të gjithë kolegët e tjerë me emrin Genci. Me Genci. Po. Genc si kemi, genc si çabën, edhe gjenc. Gencina po. Jo lumë pjesës. Po genc. <laughs> Shumë shikon ashtu. Po genc. Po. Në mes të një mbledhjeje të rëndësishme, çon këmbë dhe i thotë mesot lart se do të shkosh në banjë dhe se e ke me valë të gjata. A. Ço është për 5.5? Pash pa, për 5. 5. Po. Se mund të imagjinosh se edhe Po, jemi në jemi në, në mbledhje bordi, e ke parasysh? M'falni mua, un po ikën në banjë dhe kam me valë të gjata, më qenëra fjala. <laughs> Kësa e të më është me kërë Pa Ka është Ka është e njërat Mundo është për shumë Ndështë më të bëshë një nga këto të qëtishme të, të fare që Shkojnë gjitë për drek një ti, ti nuk shkonë për drek Rria ti dhe kur këthejnë ata nga dregat Ti uleshë në gjuhinë mes zyrës Edhe beto është para të sotit se nuk do jesh më kur i uritur një jetën të ndër Ska si kuptime, ti po është sh Doa ky ka shkar. Jo okay, keq. Dhe nuk ka asnjë dyshim. Okej. Okay. Qësi jam um, gjëra pra, gjëra për të bër në zyrë. Kiset ndonjë të preferuar ju? Mbam qe jo e banjes. Cila e banjës? Ulori ma. Ajë ku shkon të ulren? Po. Mm. Ëmirësh atë. Ëmirësh. Ë friksme. Ë mirë po e, mirës e? e, mirës e, e, e sikletshme. Fash ndajin time. Mbi po, të gjithë. Ka me atë që kus të shkon mendje. Mund të tentojmë një herë këtu të bajën të rok. Era nuk e di. Munë të jetë një tjetë për shumë të javërështi në një kolegu karikën në koridor Ta marrë zvarë karikën të në përshat E ta një tjetë në koridor atë e po Kushe tise ku përfundon Dhe ishte një dokumentar shumë pukur Se jam shumë më sujë për të E sigurë për të E sigurë për të E dëmë Dëbëdëm Dëbëdëm Klemë bës bak Klab FM Një qinë pikatër younger i stick a sock into the masses right of my poems for the few they look at me to make me feel let me, me, me sing it from heartache from the pain take of my message from the veins speak of my lesson from the brain see in the beauty through the let hey! me up you make me up believe mtawn inhibited lived it jill broke up and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 Mungjesi. Ju cekeni ardhur ne klubin e Mungjesit. Tarat tarat tam Mungjes. Ai, ne ngati para të lojën ton. Për cilën nga shumë? Për lojën pra. A pres që pra të. të... Po, po. Nuk vë po bëj lojra para orës 8. Sa e di që au ti. Për atë për ti riri riri. Po bra, riri riri. Po. Me emrat famsh. A çfarë do bëjmë? Po bra. A nuk është ajo loja jote preferuar? Po. Ti ke fituar më shumë nga të gjithë Holta këtë lojë. Po, ti je dita luaj them, po. Dita luash. Po, po, Ate, po them. Ke fituar më shumë nga të gjithë. Sa. Faleminderit, mam. Adren, unë unë bakë të ngrihej këtej, po dua që të ftoj një njer, njerëzit në lojë uh, për një moment. Ja, ja. Yeah, yeah. Pra sahet t'i joni andaj. Pam pam. Do të thoni emrin e një njeriu të famshëm. Nuk ka rëndësi se kush është njerë ju i famshëm Rëndësi ka një që toni emri në një njerë ju të njërë Mundë jetë shqiptar apo jo I gjavë apo jo <coughs> E tjere, et tjere, et tjere Por duhet jetë di kush i njerësit e njohin Jo në një kom shiu juaj Oke? Okay? Gazi pra Ate fillojmë nga dalë dhe e sa vjene bëtë më shpejtë Kush do filloj? Olta Olta dhe i dhe parë mm. Mirmej që është vajza e vetë sot në studio Ollë dot e para ju mund të luani bashkë në politikojmë se kush do të fitoj këtë, këtë lojë, loj, pra. Ingva Mula. Donald Trump. Jim Morrison. George Bush. Michael Jackson. Adikaasta. Boyar Nishani. Paul McCartney Ed Dioga Ertit Jabrea Johnny Cash Alban <poquito baptized> ah, oh, Alban Ananaki Albani Albani Shqiptar nga Vrinë Skënderaj pra oh. -oh. Po sot do dushi kish Alban plot Ridhuajnia Alban me <gfire> me biçë të shkurtur Du të ushi dhe së ndire e në bishti gjatë I du një Albarn al o po? <laughs> <laughs> Andi shka ati Mira, e gandja Olta Alti në të gjithë në që në gjelesh Albarn Ate, vazhdem me ka radhen uh, Olta okay. Do ta vazhdem muzikon pikrish atje ku, ku endërprem Ja yeah. Vesa Luma Enkel Demi Irma Lipohova Big Basta keldevi un pal. Ah, keldevi un pal. Këto falet e ty s'ka që kelen e kemi. Okej. Ehm, çfarë doja? Mund ta bëj. Mindo të jap një shans vetëm. Do të mbajta mendë dhe mos më jep shans, lër më mirë të tërtoj. Jo, ti do të kesh shans. Ne kesh shansin, ne kesh. Se kimi sot si mont, kemi 3 orë emision. Ehm, mbaskëngëz prap një shans me holt në çemëse holt. Vetëm ne të dy. Apo dal ti. Jo, të trenda, fusë dal ti. Okej. Atizë ti ndajimë përfitore. Jeta për fillimin e lorë. E ke shumë qejf që fiton. Më jesh Mirsënin you are or as than intended 40 minuta fëmi. Ejani, ejani. Mblidhuni, mblidhuni. Mblidhuni, mbledhuni vetë radios. Oh. Ojta dhe provoj sinjer. Ve provojm. Hajde edhe një herë. Hajtë. Hajde të thjaldimi prapë lojë nga fillimi sikur të ishe këtu gjithkohës. Okej, okay, faleminderit. Gatë, dhe... fillojmë. Gatë. Edh Irma. Sal Berisha. Gianjus Dako Ilirmeta Grida Duma Squart Bursi Nelly Furtado Monica Kryemadhi Jamie Foxe Josefina Topalli Jurgen Klizman Ilir Meta A, për tha oltë A, tha a, tha a tha ah, altin, ilir Meta, për tha oltë A, e varja asak. ta një, altin, të shirë Ilir Meta, për tha oltë A, oke Nekështë të thënë oltë, sigurisht altin, Për tha shumë, sigurisht Normal Po së të e do të lullë basha për shumë Jo, pra, jo Shkojmë ndjefare Vash dhe me ti oltatit, ka me të rada Lullë basha Tan fuga Saimir Tahiri Blending Ah Tevziu. Jo, doje, doje. Isha para ko e pra? Ed pra, do un para ko e. Sa ba na na i sem do ti para ko. Vazde. Merita Halili. Fatma Siberi. <laughs> Eli Far. <laughs> Toni Intzana. Mira Conche. Cosma <laughs> Dushi. Vacezela. Bill Clinton. Urgesa Zeime. Hilary Clinton Alvando Doshi Michelle Obama Altin Sule Roche Oltar Mel Gibson Jerida Sakaj Olta Reka Blendi Sala, iktu Olta Gjashka Tima Floppa ah! <laughs> <laughs> Ema Daj Kjo doja Ka dukur më shkaktimin e mendjes ose më Po, këra, më, a, po, po. Tregon, tregon se sa e zjuar je. Shumë lart është sot. Shumë lart është. Ky ta prisë mendjen. U mos bash liga të ligat ti. Nuk tregon kështu, po është e zjuar. U mos bash të ligat ti. Ndryshe nga aparenca. Oo. Se kisha ti. Jo, jo. Vazhdoni, vazhdoni, ju lutem. Ja jo, on tash, a të spa, on ta braq complimentin ndaj spa, thash. Të lutem ka ardhur një fitues, dil pritet ti, tash mos sa presun. Po, pra, po, po. Ta presi bukuria, jo jo zëri. Jo, është ja, është drejtë drejtë. E vë jo, po. drejt, drejt. <hihë> jo ta fantastik, oj kush koy deri antie këshu. I jicen një këm para tjetrës. E po normal ashtu. Si këton në... herë të diaftën, herë të majtën. E ki parë ti këto? Cilat? Ky është gjithë stili këtyre modeleve, po, pra, po, po, po. E hedi në këmën para këmës tjetë Mejmë, mejmë, mejmë, e dhe kjo është ka këto një ta Nga mbrava po Munda shosh pa, është duksh me, me mështu të lirë Mirë pra, me që fitova unë kafën ti me sote paguaj në ju Halim deri What? <laughs> kafën tëmën dhe sote paguaj më në Jo dëdë. Ne mund ta paguam, oh, ah, u kuptom ne për kafën tënde. Jo në pik kafë. Dy burra 10 lekë një... <laughs> për diell. Ej mira, atë unë po black coffee, anëtini çumshin e ftohtë. Fiks pra. Me dëzen za anëtinë njëz kurzimtar. Shpresoj çumshi mos të. Kërgjë ti shikosh shishën. Nga <laughs> votandë. Një epidemi. Më i dashur, një epidemi. Të ëm uh, droge oh, apo po ka goditur juve bashkuarët amerikanë prej ëh uh, oh, ësht, është është keq fare është ajo që kemi folur apo tjetër është keq fare është ajo që kemi folur ëm mm. fentanyl që, uh, që është heroinë drogë që e përzien me heroinën dhe që ka fuqi rreth 50 herë sa heroina dhe? atë është një drogë e cila ka shkaktuar overdoza dhe vdekje pafum, praktikisht në çdo qytet, sa të mëshme. Seriozisht. Njerëzit vdesin nga droga në shtetet bashkuara të Amerikës në një mënyrë të pambesueshme. Gjëna. Kjo kjo drogë nuk është heroina që këta njerëz e kanë mbarsë. Shumërecilve janë të rinj. ë uh, kan marr normalisht. Është e përzier me këtë drogë sintetikë e quajtur fentanyl që bëhet diku në Kinë për këto. Cilë, a është potenta, a është e fuqishme Sa që mi afton Mi afton shumë pak gjusë masaj dozet zakonshme Që ata marin Që ti lërshakull I të qonë direkt në koma oh. Edhe fmijet E qëa e fmi sëpse janë 20 vjeqarë 20 ca vjeqarë Povdesin, povdesin, povdesin Nga overdozat um, E kanë si të shpalur të një qëndit jash zakonshme hmm. dhe, Zotit Trump, presidenti, ka Ka folur për uh, Duhet bërë t'i shkamë për këta E ka qëa e tur një Më nisi vërtet alarmente atë në në shtetet bashkuara. Në vërtetë kështu janë ka. Por është një foto e cila është duke bër tani xhiro në internetin. Është foto e një nëne ehm uh, e cilë ajo është duke përqafuar në shtrat në spital ku një 22 vjeçare me emrin Elaina Tower ehm uh, ashlecoma Edhe për shfaqimin e një nëne ndaj të bijës në koma. Më fola shumë shumë e dhimbshme, të cilën mediat e kanë përhapur aty edhe për tu treguar të tjerëve se çfarë dhimbje shkaktojnë shkatrimi me me iken aq të shpejtë e pa dashje. To nuk janë vet vrasës. Këta nuk janë njerëz që duan të vrasin veten, nuk janë të rinj që duan të vdesin, këta kanë një problem të madh me varsinë. Dhe është shumë e timshme Do të e të ndajë me ju, vetëm për të par Po të e gjenit e këfaqa jonë në klubin e mëgjesit është zonja Cheryl Tower I që për qafon dë bjen e lejnen Do shta për herë të fundit Së gjëna Për i drogës Kjo bajzë Unë jam munduar shumë për të bajzën time E kam quar shtat herë në spital. Për këto kurat e trajtimit nuk ja dolëm dot, thosht ajo. Ëm. Um, nuk ka kaluar 5 overdoza, le të tani edhe kjo është e gjashta. 7 vjet e varur nga droga që në moshën 15 vjeçare. U. Uh. Sa të më Dhe në moshe 22 veçare, duke që është të fundin Me gjitha të thot nërna, thot unë do të luftoj për pjesën që më kam betur nga jeta që të sigurojmë se njërëzit Në ato rrugë, thot uh, Nuk shesin këshu malë Dhe duhen futur në burë, thot a i shetë gjithë Gjithësit, do a i gjeni antje Po është, është, është diçka për të farë është, është fatë mirë, fat mirësisht, nuk është diçka A që për hama për këtu të këne Dhe At fakarin nuk dëgjoj. Ëh, mm -hmm. ndaj shumë. Okay. Po. Ose institucione tona janë ndo të luftuar shumë fort për për këtë dhe bën punë shkëlqyer. Ëh. Uh -huh. Mund të jetë ajo. Po ti pse do... aha mua sikur s'ke besim këtë? Kjo duhet um, jetë pra. A thua jemi me fatin e Zotit. Për këtë. Ëh. Mm. Fat me Zotit. Zoti nuk na shikon ne, po thua institucionet rrofshin këtë. Po sikon ka ka, qyse se si ka një, ka një këshu. Ëh. Uh, se mirë e di që tyt trofshin institucionin <laughs> po por e kam fjalën ka një <laughs> absurditet në gjithën këta imagjinoni Shqipëria është një vend nga ku njerëzit duan tikin dhe për shkuar në Amerikë po, mbi të gjitha Amerika po, për... edhe okay Gjermania, Avria. Atje ka një vend me lule, si fushë me lule atje. Ku pra do po, po të, të shkojnë njerëzit për shkakun ku do të shkosh, shko ku dësh. Kam pëshimën që rreth 50% do zgjidhin Amerikë. Amerikën. Amerikën mm -hmm. po vërtet. Pastaj në pjesën tjetër do të ndanë në vende ndryshme të botës. Ka po, fillon me A, jo. Po jo, e fillon me A dhe është ajo diet. Pam. ëndra e kështu. A dhe an është pikërisht në këtë vend ku fëmijët të po vdesin e të tjerëve vdesin nga droga. Nga moshë 15 vjeç janë ka nisur. Po të tjerë. Po ka pasur edhe fëmijë të shqiptarëve të famshëm që kanë shkuar në Amerikë që janë trubulluar. Dhe është që nuk është se pra nuk është se nuk ka drogë këtu, kave këtu, por atje prap është ndryshe. Ato droga amerikane sigurisht. Është se tërheqet sikum shumë. Bashish. Ai overdose-a është më më lehtë. Vdesin në Amerikë. <laughs> E përshëndet, ka të bëj. A ke plotosur një ëndër? Ke vajtur deri atje? Ja, kam pyetje. Ja. Ne se ti do të thuash jemi mirë këtu. Jo, ja, nuk dua të them që jemi mirë këtu dhe sigurisht nuk dua të them që jemi mirë me institucionet tona. <laughs> Siç mund ta interpretosh ti. Përveç te jaltin. Po. Por uh, e kam fjalën që që bota është e çuditshme. Ne ata kanë gjëra që ne duam të kemi. A do të thoshta s'kan gjëra që ne po, i kemi. Ne skemi njerëz. S'kan institucionet, institucionet tona. Institucionet tona që bëjnë punë bindse pra për për këto droqra po? po. uh, të shpifura. Si thaj, më duhet se hoçi dor ai. Iku tu lazi më duhet po? Iku po. Ë, të do kisha, ai ishi posat drovë. <laughs> <laughs> e vini mua. Them mas banklubin e mjesit. Reklam. Ora s'ka pip pip. <laughs> Për vajzën që me zipret smartfonin më të fundit Për djalin më kul cool që dhe qëndroj një muaj të tërë në dërmi Për mikeshat që ndjekin stilin më trendi Gjithashtu për ju që dëshironi maksimumi nga kjo ver Vinë kredit konsumatore nga Tirana Bank Këtë ver, ndihunit të privilegjuar Tirana Bank është pranjush Dhe do të vazhdoj të plotësoj kërkesa tuaja për kredit konsumatore Tirana Bank, tani, mundesh Për i plej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 Dhe ska më hiç syze versus syze. Cfarë do numri optik të keni? Dhe cilin do model syzesh mund ta përshtasin tek Italoptik, madje mundet edhe të japin efektin pasqyrë në të gjitha ngjyrat. Është shumë në mod. Italoptik tek Silvia në Tiranë, tag Kati 2.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 Jo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radionklub e Fem gjatë klubit të mëngjesit, tregoni se mëson me tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. 7 dhe 10, në klubin e mëgjesit në KLAB FM në një shimt i kap. Hospitality and Tourism Academy, Sjell, fundjeva big në radion KLAB FM me Bob Marley. Could you be loved? Iron Lion Zion In Zion Babylon iron like the lion in Zion No more three little birds about a thing one love one Buffalo Soldier Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bob Marley në radion Club e Fem, mundosur nga Hospitality and Tourism Academy. And now the new on Klab FM 100.4 Lajme Shkurt me Klab FM në njëshin pikatër Dë gjyës të Klab FM për shëndetje ju njohë me Lajme Shkurt të orës nëntë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 Nase banorët nuk shlyhen brenda 3 muaj, tarifat për mirëmbajtjen e pallateve, administratori ndërtesës do t'i drejtohet gjykatës dhe më pas përmbarimit për, për vjeljen e detyrimit. Është ky një prej ndryshimeve në ligjin për administrimin e ndërtesave të banimit. Drafti i ri ligjit synon të rregullojë marrëdhëniet e banorëve me njëri-tjetrin, me asamblen e bashkpronarëve dhe me administratorin e ndërtimit, i cili mund të jetë banor ose person jashtëm. Raporti përfundimtar i Taskforces-së së zgjedhjeve do të bëhet publik ditën e sotme, ky raport posendohet nga ish-zëvendës kryeministra Ledina Mandia. Burime ende të pa konfirmuara bënë dijes se në raport vërehen skeletë rënda të, të procesit zgjedhor të 25 qershorit si përdorimi i parave të pista, shitblerje e votave, përdorimi i administratës dhe aseteve të saj në favor të partive të majorancës e të tjerë. Në raport thuhet gjithashtu se përfshirja e opozitës në qeveri për të monitoruar procesin zgjedhor është praktikë mirë dhe kjo duhet të ndodhë nga 1 janari vitit zgjedhor. Mira njërë, zureshtua në bregdet për të parë në bërritje në luftanijes më të madhe dhe më të fuqishme të ndortuar ndonjëher nga Britania e madhe, të kësa junte në port më njësin e së mërkuras për her të parë. Queen Elizabeth, një aeroplan bajtës e me kosto prej 3 miliard poundësh, pasila pas flotilje në shëqruese të saj, u ankurua në portin e por smuthit, nërse ishte njësër nga fife për sprova detare 2 muaj më parë. Ishit me lajmet në Club FM 100.4.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 Investon optimizëm. Atlantic Carpet. I jepni një pamje të rresht tëpës tuaj me tapetet Atlantic. Cilësi superiore dhe dizajn që i përshtatë të të shdo kërkese, duke filluar nga stili klasik deri dhe ka i modern. Në vizitoni për të zgjedhur midis nbi 200 modeleve të ndryshme tapetesh dhe rugitsash, duke ishtuar shkëlqimin shtëpistuaj me Atlantic Carpet. Atlantic ofron edhe mokete për zyra, hotele apo ambjente të tjera. E gjeni të pajtoni Business Center, kilometri par, autostradat i randurës në rrugën dytësore. Green Coast Luxury Resort Në natyrën prallore të palasës Ofron villa dhe apartamente luksoze për shqitje Dhe hotel me 5 uje e shërbime elitare Kontakt shqitje 066 400 201 Green Coast Luxury Resort Destinacioni uaj në mezde Të të gjosh krubin e mëgjesit që shto ditë nuk është e rezikshme E di që parë është e rezikshme? Të përgëdhejlë është një pitbull nga liqeni. Ose të qëthesh zero vetëm për të parë si do dukash. Kjo është e rezikshme. Ti shash vlonjati detin e rezikshme. Tja vëshemri një djali të zhvajnë stager për ti vos likë super e rezikshme. Tarush ditinin e saj, ultra, mega e rezikshme. Pra, të gjë shkryme në mëgjesi që do ditë në KjabFM shënon zero në shkallën e rezikut. Aventurën ditës tënde, pa rezikuar asë gjë, dhe gjë klubin e mëngjesit, gjdo dit, nga ora 7 dhe në 10 në Klab FM dhe Klab TV. I që dure nga priza! Mëngjesë, mirë se keni ardhur. Është klubi i mëmësit në Vallet e Tirolit. Mëngjesë. Mirëmëngjesi ty. Mirëmëngjeset e ty. Mirëmëngjeset gjithve ju. Ku do jemi? Nga ne këtu në klubin e mëmësit në Clubfem në 100 dikat. Ty ty ty ty ty ty ty. Te nin nin nin nin nin nin. Ah. Uh, Kë kam parun? Oh. Oh yeah. Kë ke parë ti? Oh no. Mm, kam par. Tha kë kë par. Kjo është ideja për Alta që ne do ta gjejm. Po, ju do ta gjeni se kam kam parë 3 njerëz të njëjtë në një tavolinë me qira fjala. Okej, okay, le të bëjmë një 3 njerëz nuk po i jap të tren se nuk dua të jap, thosh sa jemi duke shpërndar kështu. Thashë themi për për këto, e ke parasysh këto faqe që merren me lvizjet. Mhm. Mm në për media, në për qira. Se ishin 3, po jap diçka, po ishin 3 nga bota e medias. Par mënyre Që që më, më thoni këtë bëj? E... Uh, bëj njëri mbë tyre oh. Njëri mbë tyre Ate do numërojnë nga njërit e këtjetërin kështë kujti bje dhjeta Oke Njërë të të të të njërë të njërë të njërë të njërë të njërë të të njërë Oke Oke, rejtërë E... i rra dhjeta di kujt Dhe këtë person dhe bëjë unë të një në kë kam parun Në krybine mqesit Olta dhe Altini dhe mundohen të gjenjë se kë kam parun Por në nërko edhe ju mishë dhe ashurjenit fëtuar Në 06 dhe në 2722 Të zbuloni se kë kam parun Pa Një Jebi femër ota. Një femër mm. 30, 30 e lartë 20 e poshtë Brunë një jo. Atërmosin thua që është bjonde. No. Au! Është Partizë Demokratike. Jo. As. Është aktore? Jo. Një Është prezantuese. Motrat Vjollca. Jo. 70-dhe tin prezantuese, dim që është prezantuese nga 30 në 40. Në top. Jo. Në Klan. Ai jeta. Ti thonë Ernad? Faleminderit. Faleminderit Blendi. Faleminderit Olta. Faleminderit gjithëhve. Faleminderit Aldin, e ke gjetur, ti e gjete. Shumë mirë. Një bionde te cilese fillon emri me A, por on Clan. Mhm. Biebra me V-n. Mm -hmm. Me emrin me V. Po, dukur okay, ka qenë topra? në top pra. Topi Ballani. Dhe kjo dom kishte. Para kohës time nuk e kam arritur atë kok, çfarë është atë an. Do shon vjerë. Në pogrenë lash, pa 98. Nuk e di nëse do ta pranoni si ka qenë e lindur në atko, apo jo. Po gjithsesi dëgjoj. Ehm, kemi kemi dhënë një, kemi dhënë një. O, kemi po, kemi dhënë një. Azo, <laughs> luajm për gjithë? Pra, po. Pra, e gjelen, e gjelen djogësit të, të të par? Pa. Po, pse? Çfarë thon? Ale, keta veç. Është saktë, bravo, i sho. Saktë. Fa Biosela 375. Numri fiton një dhuratë elektronike. Dani let bën një, një tjetër, sepse kjo mund të jetë që të, të zbuloj thashë tema. Okej. Okay. M'kupton? gjacion prap me një femër. <gjellar> mesuza. <gjellar> Brune. Regjizore. Jo. Ja. Jo. Kjo aty butu me verën. Verë. Jo, jo, jo, jo. <gjellar> <gjellar> jo, thjesht ja di anë gjithë sa gjë. Okej. Brune mesuza dhe vetëm te regjizore gabon. No, e, kjo puno në të klan? Jo e, Kjo është 920 A ty, dhe më në pa Mosha i më pa Prezentuës edhe kjo oh. e, Kjo puno e, në top? E jo më Jo më? Jo Kjo është ndimë bërtu e altin, mos më shikoha është lë Vazdo Tini. Mund të më mos kushtojnë më. Më. Jo më. Aha. Uh -huh. Po ka tani është të prezanton një emision i Rek para kua. Punon një emision dyshe pra me Rozan Aradin. E saktë. Bravo. Wow. Wow. <laughs> Ti more ku iki. Fellon, fellon, fellon. Dy në trans për Altinin më i dashur. Dy në trans. Jo, smundoj më. Vet tani. Gjelle të tretit anë. Hajde, anë. Dhe hija mbetur, ti bësh një, të bësh një kështu, hatrik si thonë, triplet. Po, po. Hm. Mm. Yepi, fillon ti se ti e gara. Yepi ti ne. Është çum. Çum <laughs> Tiranën. Wow. Ësakt. M'të mersh më. Këy është balerin. Wow. Bravo. Wow. Yi të mundur apo më duk. Kalojtëm mëns nga Fiçiri. ë uh, I thudon e më në A, punon e flanë. E sënë! Wow! E sënë! Seriosisht të që të dhe të të të të të të të? Ka që pjesë e jurisë në... Wow! Wow! Er, Djetë, është i famshëm, bënë koreografi... Oke, okay, jo më rëvej, shabinako, bravo, bravo. Oke, shumë. Si që të më, wow! <laughs> Se si ka hi për sot? Altin, me le pa fjalë. Fiduje me ndovaj, kishtë e vedë me femrat, pa e pas kanë përgjësit. N Duket se kanë përfshirën, unë jam duke bërë uh, rekrutime për emisionet e ardhshme. Ëh, mm -hmm. apo jo. Më sa duket, më sa duket. Aha. She said her name was Cinderella from under her umbrella with a blue dress. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty. If she choose, foo foo foo foo foo. She said her name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 wonder her umbrella with a blue dress she said his name was Mr Dumpty but she could call him Humpty if she choose she said her name Kuzhinti Ngelle duke më penguar Më falë, më falë E di që të pëlqenë salqisët e hëvë Por të lutem shkot të këmiqët dhe bëjë shëqëri Një kafshatë se zdurova tët Mami O, oh, ta një u bëm shumë këtu Merë një dhe një copë të vogël Dhe shkoni shpet e dhe, dhe ma pritja se u mërzitën njerëzit Ikëm, ikëm 250.000 njerës përdorin qdo ditë prodhimet EHV Pre 25 vjetësh ofrojmë produktet të shishme të shëndechme Për ju dhe familje të uaja EHV, zgjidh një cilsin Quna, të premten nuk kërdan kalqeto Se ishet duke pas rinë e funi të lenovelës me Elton <laughs> Na tregoi më në fund ati kur erdhi porosia e birave. Disa gjëra ndahen vetëm me miqtë. Elbar, birr për miq të vërtet. Momentet me njerëzit e zemrës janë gjithmonë më të bukura. Edhe pse larg, gjithmonë përpiqem të gjej kohë për ta.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 Sezon Decor tani mund të quhet sezon uljes. Ejani Blonda mua i Gusht dhe blini deri 50% më lirë. Aksesor dekorativ për hotele, bare e restorante, shtëpi e vila. Në Sezon Decor do të gjeni vazo dekorative, tavolina dru masiv, karige, pasqyra, abazhur, korniza, piktura, kredenca të ndryshme dhe shumë produkte të tjera. Ejani në showroom-in ton dhe përfitoni deri në 50% sezon uljes në Sezon Decor. Tek Tirana e Re, përball postës numër 8. Këtë ver, Pierre Cardin plotson dëshirat tuaja duke ju ofruar në ofertë të gjitha mobiljet që i nevojiten sallonit tuaj. Set kultuçesh, tapet dhe tavolinë mesi për vetëm 3990 euro, nga data 20 korrik deri më 20 gusht. Dhoma gjumi dhe dyshek Pierre Cardin, se çfarë çafsh. Dhoma ngrënje dhe çdo gjë që ju duhet për shtëpinë tuaj me çmime promocionale. Na vizitoni në showroom-in ton në autostradë Tirana-Durrës kilometri 12 ose në blok. Pjercartel Home Gjithmon me ju You're listening to the best station in the nation Klub FM 100.4 oh, Ja ku është sërrisht klubi mëgjesit në valet e Klub FM në një 100.4 Unë jam bleni du bashkë me altinin Më mëgjesi Kemi dhe olëtë në këtumene Mëgjesi Që në mbanë shëshërimi mëgjesi olëta Mëgjesi ju va Mëgjesi ju va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 E tani, një qa, qa, qa Jo, qarë ka ndodër është Ndodhja e gjerë në Charlottesville Me gjithë mm -hmm. përplasin Me disë supremacisve të bardh ë, Antarve të kuklus klanit Neonazistve Edhe protestuesve që këshin dalë kundra tyre Tipa liberal, të djath, gej Kutim, të shqitë dëmada një përzjerje Laramane e njërzve ndryshum që Nuk besojnë të neonazismit e racismit E të këto qërë Dhe kishin E ndodhja jo pasaj me makinë, që kjoj njëzet të veçari i njore dhe si nazisti i shkollës përdori makinën si armë kundër turmës, duke përpjekur të vrasi sa më shumë njërës t'jede mundur në një akt tipik terorist. Dhe ishte deklarat e pare, zoti Trump e cila u kritikuar rëndë, sepse a i thanë që ato që ndodhën në Jacksonville, ishin më fani në Charlottesville, janë gjëra shumë të këshia të turpshme, dhe ka fy për të gjitha anët. Për të gjitha anët. A, Kjo ine brikosi njerëz, sepse ishte njëra anë që kishte ardhur me armë deri në dhëmb. Po ti shikosh atë dokumentarin e e vajsit për shkakun. Njëri nga këta kishte gjashtë pistoleta me vete në Peshme. trup. Si mbani? E hiq një, e hiq një, ku ti mund të nxirr një nga këtu, e nxirr një më tepër. Sa po kemë? Kjo ka më. Oo, kam edhe një tjetër këtu. Po. Kë i gjeni atë? Pastaj u shtrin grave. Oh, I don't like it kam një më një fishek të vogla. Po. Oh, ajo tangul. Ëh, uh, a vetë do të më thëni, njëra palë ishte më sigurisht më e dhunshme. Sigurisht gabim, gabim kuptimin që um perfësojnë një ideologji sinazizmi e cili shkaktoi një lufë botërore të dytën dhe mbasi u provua, si thua, në agresivitetin e vet me furat njërzore me kampet e përqëndrimit me vrasjet pa fund vjedjet pa fund të artit të pasurive të sareve të gjërave në fund fare përfundoj me ne që ekzekutuam nazistët në Njërenberg për krime lufta, krime nda njërzimit mm -hmm. pra është par ajo rrug njëherë 6 milion hebrejnë humë bënjetën atë që njëhet si holokausi dhe është thënë dhe është të thënë kur më Në Demanta, reaku janë tashun tani në Amerik ku 407000 amerikan dhan jetën në luftën e dytë botërore kundër nazizmit. 407000. Sa herë i kishim ne e thoshim kishim 28000 dëshmor, po 407000 amerikan dijen e një luks që ishte e lidhur drejt për drejt me ato në tyre, por erdhën këtej në Europë dhe lan kockat brigjeve të Francës, kudo ku luftuan me gjermanët. Dhe tani në shtëpinë e tyre dalin simpatizantët e nazizmit të inkurajuar edhe nga klima etje etje dhe dhe edhe presidenti bëri këtë për a deklaratë ku tha të gjithë kanë faj. Edhe i barazoi domethënë, si po themi, ata që janë hebrej apo janë me një kolorit lëkure jo domoshtërisht aryanë të bardhë me ata që janë me këtë ideologjinë dhunshme raciste të përjashtimin tjetrit e tjera. Dhe pastaj sikur e korrigjoi ditën e dytë, sepse e pa që kishte një reagim të madh dhe ata e pa që ia futi. Po, dhe xhiritarët e vetën thanë që ok, duhet të korrigjuar dha ai e adresoi Supermansisë dhe tha, "Kta janë gabim, nazistët janë gabim, Ku Klux Klani është diçka e turpshme, pak a shumë tha diçka të till." Dhe sikur e merremetoi diçka. Ne vazhdim ditën tjetër mbas kësaj, të tretën dalje, kur ai zgjendal për të folur për infrastrukturën nga Trump Tower, ngatërtesa që ka ndërtuar vet në New York. Sa harrova edhe diçka. Po. Edhe ndërsa po fliste për in, infrastrukturën, kaloi pastaj edhe foli dhe një zëmra, se që Duk e edhe një herë në azmra, siç e thon. Duke thënë edhe një herë, do të thonë ato që tha ditën e parë, dhe Ta, që i korrigjoi ditën e dytë i thoj pra. i thoj pra, edhe më keq se sa ditë e parë. Okej. E tha që edhe këta tha të majtët eje me shqopin, nishin të dhunshëm, ishin kështu, ishin ashtu. Edhe kishte mes të djatëve, po themi mes nazistëve, Ku Klux Klanit, njerëz të mrekullueshëm. Sa u uh, kam qen vetë, sa kam pik kafe, pa, kam pari, pas. Babai i zotit Trump rrës. që nga arrestuar në një miting të Ku Klux Klanit në vitin qe... 1929. Kështu që ky mund të ketë simpatinë. Këta kanë votuar gjithë për ta. Edhe në revistat e tjera dhe në Twitterat e tjera dhe tjyre, online, në mediat e tjera online thon faleminderit zoti president Trump, që ke guximin të thuash vërtetën që Mësir, ne jemi njerëz të mrekullueshëm, siç thua ti. Zenbi gjithajta jemi me këmbë, me duar edhe me hapin, gjim. Dhe Lëve... duam të vrasim sa më shumë të zinj të jetë e mundur. Le ta bëjmë së bashku. Falënderit dhe... um, që thua vërtet. Po. Ëm. Qëse do të them këo i ka tek ta çun an tash. Të, të natës vonë në komedi. Ka filluar dha jam për shumë serioz. Edhe pse bëjnë komedi, komedi. Jam më shumë serioz në lidhje me ato që presidenti thotë dhe me ato që presidenti bën dhe me klimën që presidenti Në i farë mënyrë është shkakton me veprimet, me fjalet Apo mos veprimet dhe mos të një të njët e ti Êshtë bërë qëra amësit tuash Êshtë okay. qëra pizuar Në, atë. në kemi në i klip? Në okay, kemi klip Klipi me i famëshëm ishte nga, nga Jimmy Kimmel i cili folly Burton. We had so much fun stuff planned for you tonight. We worked on it all day. We had a bachelor in paradise, kids going back to school. We're going to talk about there's a horrible new pair of ugs we we're going to discuss. We mm -hmm. even thought, hey, maybe we won't talk about Donald Trump much tonight. And then he opened his mouth and all manner of stupid came out. <laughs> and I'm not joking when I say I would feel more comfortable if Cersei Lannister was running this country at this point. <laughs> this press con ëhm gjëja po mund të gjen një klip të të Jimmy Kimon ka një plan për të shpëtuar Trumpin ëh dhe plani i tij pa nga shumë është shkymë mund ta ndaj unë me ju ëhëh mm -hmm. që mos vijnë për këtësi po thot me janë ai me sa duhet nuk e bën dot por votat i ka marr se shumë njerëz votuan ndoninë një ndryshim than hajde sjellim si këtë djalin këtu është ndryshe ta. është biznesmen është nuk është i Washingtonit, nuk është nga këta zakonshtimitë këtu. Po, talin. po, po, i thotë gjëra troçë këtu, e kshu, edhe kshu e, e provuan. Tanë i thotë ky e pam që ai as vetë nuk don mën të jetë president, por se lë egoja e tij, se pa, nuk mundot ai që plagë, si ka për mua po, nuk e lë egoja ka shumë të madhe egon. Kështu që, kështu që thot Jim Kimon, po sigur ta bëjmë mbret pikë sfar. Ta bëjmë mbret, a, ta bëjmë mbret a, si mbretreshë në anglisht, po, sepse mbretreshë anglisë do të ai me të ndel Ja bën me dorë, dor, ja dy herë shkon prapë shtret, ja fut gjumin. Do të thonë çfarë do të bëja jo, edhe po kios, të shmëndet e po, po të luajmënç. Anglia vazhdon, Britania mm -hmm. e Madhe vazhdon sepse është janë të tjerë që merren me këtë. Mund ta marrim Mike Pence si thotë këtu në Amerikën, ta, ta drejtoj ai. Dërkohë bëjmë pretendim Donald Trump, briti i parë. Edhe më e egoja mërë, e tij do të qetësohet. Po. Por ai lartësohet më tepër. Lartëson, po do i themi lartësia e tij. Unë them, ose shkëlqësia e tij. Perfekta. Po. Qësija është është, është është është është një mënyrë pra, për ta bërë mbret dhe pastaj letë bëj çdoj. Vërtet, edhe nuk duhet më të haj. Si të pris dot më pun, po, pastaj të fleqet, po. Që kjo është, kjo është sa propozohet. Mbreti Tram, Trampi i par. Oh, sa mirë. <laughs> edhe shkon. <laughs> edhe shkon, çoku shkon. Them as pankulinë me qesit në klaver family, chin picador, to janë probleme amerikane. Mish Ju po, përshëndesim. Mm, është ëndër për ne. Po, është ëndër për ne. 9:27 minuta në këtë moment në Shqipëri. Sigurisht. In the dusty room I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight Too weak to fight So I try to save face and I rest my case to just pull me aside sit silently let you dog decide come sexy të shmë për kushinën të uaj, me ndonë Shafër Albania, set e porcilani të cilsis më të lartë, me dizajnë unik, komplete gotash kristali, filxan, set e servisi, set e tengjerësh, tigan me materiale rezistente e ceramike apo granit, aksesor kushinë me dizajnë klasik dhe modern të cilat përmbushin nevojat dhe kërkesat për një kushin të kompletuar dhe me stilë. Të gjita dhët i gjeni të këshafer, shafër në shërbimin të uaj, e gjeni të k rukundu të sërë. got to know let i'm feel this Po kemi të gjuar dhe këndër në ditës Bravo, Olta Albani është fitu e si dy biletave për në Cineplex Eja Prezera një histori tja është zakonshme dhe një vajze 25 veçare nga Alabama mm -hmm. Me vullnetin për tjetuar Si askusht tjetër Quet Lisa Theris Qekoj një foto këtu e tjën Arita Shosh? Po, Arita Shosh Sienzirë në fytirë Me të asytë bukura Po, po, po Një bajë simpatike Ka galuar 28 dit në pyl 28 dit në pyl 28 dit në pyl Shikoj se kërë e t'i gjojmë këshu Në nga bërë shumë për shumë Një moj Në mejqenoni 28 dit në pyl Po, ti një dit të rishë në pyl Po, bra Kjo, pra, nëse dada është sot 17 Në dhjetë Po të del... para 28 ditëve kjo do të kishte qenë në pyll diku andaj nga data po themi 20 korrik. Po. Që nga data 20 korrik kur ti isha akoma me leje. Po. Ta. Deri tani në pyll vetëm ë um, e kanë gjetur ka qen ka qenë pylli i madh uh, thonë ata me me 100 hektar. Dhe me mirë aty. Mira hektar pyll thonë. Si kishin vë zjarren aty. Në no, fund kjo ka dal. Shiko tash se si ka si ka ndodhi si që ka humbur. Kjo ka qenë bashkë me dy çuna në një makinë. Ëh, mm -hmm. uh, cilë tani janë të kërkuar nga policia sepse këta çunat kanë pasur në plan që të shkoin dhe të vjedhin një kamp gjahtarësh me ty. Shkoin për të grabitur pra, ndoshta armët e tyre, mjetet e tjera që ata kanë. Po. Kur kjo ka marr vesh, se ky është plani ka gentë datë 28 uh, korrik. Mm -hmm. Kjo ka vendosur që të mos bëhet pjesë e kësaj. Thotë unë nuk dua të shkoj të vjedh kampingun e gjyqtarëve në, në pyll. Plus që kampi i gjyqtarëve nuk tingëllon sinjë e mirë për të vjedhur. Gjyqtarët janë gjitarë martosur e <laughs> ta -ta. para. <laughs> dhe janë nishëntar, por uh, kjo ka dal nga makina, është helur nga makina, sepse nuk është nuk në në qënat, që ka rënë dakord me këta çunat që s'kan dashur ta lënë. Kështu që kjo ka hyrë pa telefon. Dhe ah, pa, i ka nënëm dhe këpucët Gja të kohës që është hedër nga makina Dhe kam betur ashtu Në mes të pylit Dhe nuk ka wow, ditur nga të shkoj Dhe shpërpje kur kam enduar Okej okay, Minë nështë a keshë mund tjet jo, Këta kanë qëndu ketë ngarë Një orë në pyl uh -huh. A po të tajnë të vaj Shri Po të pje këtej Këte nga të të vaj po. Oh, did, Etjë, oh, s'is dita e parë iç ashykundin. Dita e dytë kthehu këtej në anën tjetër. Iç ashykundin, dita e dytë, më s'kam humbur un tha, mm. ok, mëse s'është rruga e dur këtej, po i bje këtej. Më në fund e ka gjetur ë uh, mënyrën për të dalë në buz të rrugës. Wow. Ku ka kaluar një grua me Ska emrin da? Judy Gardner, e cila thot në fillim mund duk sigurisht drejt. Dhe apo Ördejsh... ajo ishte me me flokut ishin bër lëmbsh. Ë, tek gjyqjar. Ishin me tapet, apo pra. Po. Ë, ishte e mbuluar me pickime gjithfar nga nga lloj-lloj insektesh. Rrobat ishin ngrisur. Ë uh, dhe ishte shumë shumë e qelbur. Gjithashtu. Dhe thoshin që kanë mbjetuar, thot ajo ka mbjetuar me manaferra, me kërpuda, me duke pirë ujë nga pellgje të ndryshme që formoheshin. Gaxiu, un po apo rrietha rkezat bogla uj që ka arritur. Ku gjendet pra po. Pra ka, ka kishte humbur 25 kg në pesh. Q wow. në 28 ditë do ta bënte dot, po ishte në, jo, në, jo, në në një ratë. Çfar diet ë? 1 kg dit pa ka shumë. Këshënë çikë, këshënë çikë ka fshirë. Tanë duhet do ta ridukeni ka padraishën të. Po. Në 100 është shumë të keqët. Kjo ka humbur 28 kg. Për 28 ditë, që i bie një ditë 25, për 25. Për i bëa afërsisht një ditë 22, afërsisht me 1 kg. Po. Për çoftën, çesake në qësë e kene e di, vë, 3 kg. Do të ai medalje gjenia. A ti heq 3, <laughs> 3 kg? Do... Jo, më ndaj shpjegim se si diet e kanë fjalë. Ah, e heq ja, po, he e di që ndrysh. Doolta, por s'u heq 5 kg. Olta... <laughs> <dit. laughs> po, Panam, pus, roba, <laughs> <laughs> dhe, dhe e marrim voltën 7 ditë. Një javë në pyll. Po duhet të jesh pak pa insan. Duhet të jesh pak pa rrobë. Ja, ja, rrobë ka. Dhe mbulluar me piksi insektësh të ndryshme. Tmesh. Edhe flokët pak më të gjata, po mirë. Flokët duhet bëjnë lëmbsh. Kesh ide, ajë flokët më mirë ti ti rruash kur të dalësh, sesa të merresh me to. Po më sigo, thon për vajzën se ne bëjmë shek apo vajza, ëm, um, thon mjekët, mund të kishte edhe 2-3 ditë mbetura. Po, oh. Në gjendjen fizike që kishte arritur ajo, ishte katastrofë, ishte ishte shumë keq e ushqyer, shumë. Uh, kishte vajt shumë rëndë, do të them, ishte në zgrip. Tashmë. Po laqëu Ronaldin ngjelën aty. Prandaj ish mirë kur skep hyje. Kur digjen hyjet. Po pra, nuk zjanë, nuk ka më të humbi tjetrin. Sigjon, po dukesh. Ja ty sigon, ja. Ja i, rruga. Ja kushtaj hotel i ri. <laughs> ja hoteli. Ja kusht ky pallati i këtij. Ëhë. Ëhë. Orientosh me kulla. E kam vënë si shikon kullën. Krisjen. Kalëzova. A do të për, për pishinë? Ikëm ne tani. Themi pasfaqën këtu në mjedisin në klub e femrë në, në 104. Mishdashuri, ju përshëndesim. Ju urojmë një dietë ku të bini aq sa doni. Po pra jo 25 kg për 28 ditë se më shumë. 26. Po. Mund të hajë Uku, pastaj. Femba s'faq.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 Tëtëm sëjmë, si të shkip tëjmë, croissant Croissant Croissant Menon croissant. croissant Croissant Croissant Tu e belino Croissant ik a vetë mjëmër Belino Belino Belino Belino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 BLG është një mundësi e madhe për të lidhur me qendra supermarkecie si të Italisë së Veriut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 në tënde at balkankompani.com ose kontaktoni në numërin 069-529-22-822 BLG e ardhmia i përket atyre që kanë një të kaluar të madhe.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 Shpejt dhe kodopra njush në të gjitha e gjensit Unionet Western Union, ju mund të gjithë një aponimin e dëshiruar digital. Yo, ma, oh, ma, so, ah, nah, nah, nah, I've got no roots Lori is back Lori, Lori, më më gjësi Lori Më gjësi Në, së në kështë më gjërë Më gjësi, më gjësi Më gjësi, më gjësi Të më në klubin Më gjësi të më valet e klab e fembo A, Lori, që uh, të më të rekorë, që të më të rekorë, që të më të rekorë Më gjështë të rekorë Asi gjë blenë dhe hau doja e të qikë Se su ljëva me kërëm Aha. O, këtë e lëngu. Këçi ta plazhi këtolor. Po ku, a ku doje? Në dhomën e montazhit apo? Jo, jo, po shkova as, po jam shkuftë. Te Taraca. Ke shkuqsu? Ka shkuqsu? Si fundjav. Ngaje sku plaq, o? Po jo, ja, nuk e kam kaluar Adriatikun, Adriatik. Brenda Adriatikut. La Adriatico. Mosha që do po mirëti. Jioni është akoma një ëndër. Edhe Por për ju? mua. <laughs> S'ka që se realizova un për ju. Nëse la Rolda në, në, në Jioni, ja preken në lëkur. <laughs> ka akoma krypën. Kryp në, joni. në, <të> në Jonin Joni është ale me tjallim ishtë Rafa Ljauj, të mos shako <të> Shue i mirë është E përshëndes Zdim që <të> bënë njeri Në Jonin, me Jonin, <të> në jonin në... Me Jonin është dhe jeri <të> <të> Ka mërstupjen Po tje e postra kështë shkojtë një mesaj Kërë prahas Kërë unë Kështë nësjerë të mëndën Se përson kështë të përdojrë Van Gogh Të kloj e re Edhe jeri vinde në duke që Van Gogh Nuk është Por është është bi emër vetëm po Vincent. Po sikisht e thon Vincent Gogh. Po. E thui ja. No rego. Jeri do shumë oltën edhe i bën krah dhe i lejon fara që ta shkelin. I bën krah. Edhe edhe kur është dhe kur s'është, duhet thën kjo. Mhm. Qësh jeri. Po, është vërtet. Ej, erë do të fund na kemi në një dhuratë për të në një çë. Jo, i kemi fara. S'po bëjm fara lorë, sepse i m'a dhurata. Çe kalorë. Kam jo asgjë, si më duket si çuditshme se skam kufje. Po nesër. Ka, ma... As ke kufje, po ja kanë ka një palë aty, po ja kanë hequr ato vetë. Nesër i gjej pra. Ka një palolda, po nuk ti jep. As ti jap. Me luftë, ndejaj me, po tash ja ulta. Mushkoziu sa i freskët. Ke fuçi. Merr ato dorgesës. Mund të thënë ka për dorgesën tuaj. A, po. Ato dorgesa si mirë, po kurse dorgesa, kurse dorgesa si mendos. Haha. I mer në shtat, po jo tani. Kështi në të ndzirë? Oikeësë Arita të asoq? E pashë U të da loja? Të ndesitit në loja Të ndesitit në loja Të ndesitit në loja Të ndesit në loja Të ndesit në të ndesitit në loja Lërë i mirë, mirë dukesë Mirë Vetëm se ti an ritur pak flokët. Je shumë mirë Lori, asnjë si prekas, si je. Je vetëm ndryshim, kështu në tru mirë. Dietë nuk pas ke baj. Ti di që Altai do të çon të terruar. E vura Altai? E vura. Çar, çar, çar. Do ta çojmë Lori në pyll. Oh Lori, ke një histori me golshë, shëngëlli në pyll, po. Do do të fshosh paprit. Pa sa të të heqesh. Pa pa pa ushim, pa gjë, pa rroba. Edhe ti si bash. Sa je tani? Se jam përshu se të dojë qaj Po për për, për për për përso jo për Në mjetë, të... oke, okay, shumir Luri, sa do t'i? Gjashët e pesë dhe bë Gjashët e pesë dhe bë Gjashët e pesë dhe bërë Gjashët e pesë dhe bërë Doktori, doktori, thaj që edhe 2-3 dit kishë dhe pasaj Më shumë se një muajnë Mirë, oke, 20 kire më pak Basit darish nga përli Ka punë në ari me uqik shama Jo, ja, <laughs> i ke ari u 8 me vjet I ke për sport edhe ato Po, do kesh edhe një femra ty, Që do të të lëllit Do të, të podcast <laughs> Nga trudësh <laughs> Nesë, oke okay. Kalitet edhe punëneti, ja këpton Nga ja vetëm, ja vetëm trukim Këtë e min esër në kryurin e mqesit Nga unë, Blendi, nga Altini, nga Ča, Olshtar Ndë nga Lori Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Ejani, fomi, ejani. Bliduni më afër, më afër ju lutem. Është ora të shijojm Yafa. Yafa, Yafa, Yafa Champion! Yafa Champion. Lëngje të freskëta pieshkë, molle, çershi, boronicë, luleshtrydhe, portokalli, ACE dhe multivitamine. Yafa Champion, krij e pastër nga fruthat e natyrës. Ora 10.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 Ministrat teknikë së bashku me dorëqenë e tyre kanë gati edhe raportin përfundimtar me gjetjet kryesore për zgjedhjet e 25 qershorit. Ministrat në periudhën zgjedhore kanë vëreitur përdorimin e parave të pista, kanë dokumentuar shitblerin e votës dhe përdorimin administratës dhe aseteve të saj në favor të partive të mazhorancës. Në raport thuhet gjithashtu se përfshirja e opozitës në qeveri për të monitoruar procesin zgjedhor është praktikë mirë. Ministri i Brendshëm Dritan Andemira i ka dhënë fund dilemës nëse do të qendronte apo jo në detyrë. Duke bërë të ditur largimin në një postim në Facebook, Ministri i Brendshëm ka bërë edhe një analizë të punës në 12 javë detyrë, duke theksuar se prioritet ka qen toleranca zero ndaj drogës. Ai shtoi se në bashkëpunim me Policinën e Shtetit u sekuestuan 37 ton kanabis, u shkatërruan 40000 rrën kanabis, u konfiskuan 13 kafe, si dhe u ndaluan mbi 75 persona. Raporti i përfundimtar i taskforces-s së sjelljeve do të bëhet publik ditën e sotme. Ky raport posedohet nga ish-zëvendës kryeministra Lendina Mandia. Burime të pakonfirmuara bënë dijesën raport vëren skelet të rënda të procesit zgjedhor të 25 shëtorit, si përdorimi i parave të pistash, shëlbëri e votave, përdorimi i administratës dhe aseteve të saj në favor të partive të majorancës e të tjerë. Dogana pezullon hedhi në trektë e njësasje të konsideruash me aksesorës për celular të markave të njohra, përshka kse dyshojnë si të falsifikuara. Lemi bëhet publik nga vetë dretoria e Doganave, i cila thosë e blokimi është bërë në aeroportin e Rinasit. Si pas një uftimit të tyre në degën e Doganas Rinas, në kuadrë të luftës kunder falsifikimit të markave dhe mbrojtjes e konsumatorit, ku pezullua hedhja për konsume këtyra aksesorve.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 every make peace don't you know these days you pay for everything The number 1 music show on the radio Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music. Me mëmjesi gjithë të gjithëve miqtë e mi ju përshëndes, ku do që na dëgjoni në Club FM në 100.4, më një pas klubit të mëmjesit është programi Music Box që shoqëron për këto 2 orë transmetimi në Radio Club FM, nga e hëna në të premte mi bash çdo ditë për orën 10 deri në 12 për të dëgjuar muzikë të mirë këto 2 orë transmetimi, por edhe për të folur edhe për të treguar se çfarë ka ndodhur rreth e rrotull shobizit, sidomos aty muzikor. Do të kemi shumë për të folur sot, por gjithsesi si çdo si, të njete vetëm pas pak vjen Top 5 Itali. your face my cutting mind from days and barely you and i call your name like if you know candles all the stuff around my and i touched your face my cutting mind from days Call your name Michael K